بسم اللہ الرحمن الرحیم حانی اللہ تیتنا نادر زہنی تنظیرن کتاب رالو بلو کتاب من اللہ بلالو ترسن العزیز الحقیم جو غالب دو ما خلقنا سماوات الارضا نمیل اللہ اتدا کری اسمانی ناغذنکا وما دو مہنا ہر خاہ سے انما الحق نجرته حقا سرا واجر من سنى ترينني ليري والذين ها كفرت كافر تكافر ان انير ده ها سن سيد هو رولس نار دين منخرينك عن ما انير ده ها سن سيد تورا کو لسی نار دین منخرينك قل و ما ذا عباد ربي او دونه نه دي الله ستا سوراج له سياده الله نه او نه تقدر ته معبودان کذان یو که حکومان یو کارچی اره ما توحيد ما ذا خلقون الارض خشه پیدا کړو د دې دونکي نه پخشه پیدا کړه الله هم سركون ته سماوات يا کس ته دونه تقدر هاي رولا الناس دو كتاب من قبل هذا شبه دو قرآن من النحطه من قبل هذا مخصد دو كتابنا او آثارت من علم یا سباقید علمنا یا سباقید علمنا بہتا شایل متتاس او آثارت من علم یا سباقید ان کنتم ثابتين قویتا سرشتین وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ حَلاوَةِ الْجَنَّةِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ تہی د سنت 61 ان خوبو هاوس مدینه مسجد جانګیرا دکان نمبر 2 سربار علی تر فروش زمند دکان دیو پټا وحیدุล اسلامی 61 سنټر کراچي کینای یوشکو له بلایلا قیامت تیری د قیامت پوری وهم ان دعائهم غافل وهم او داہ دایان او ماجدان دیسرکان عن دعاء ابن دبید دعاننا ابا سلی نہ حجری ته پرت نشتا وکته پته ليله مسموي شي الله او اداه شر الناس کله راجین وکری خلق او د دنیا نه ته پته لګي قانونو د ماغودان منو شرکان له هند منو شرکانو طار اعذاب نشنان وکانو بعذابتهم کافرین اوی با با دیده با تدوی مشرکانی انکار کرون کی اوی با تتلا لیم آیاتنا کل چولستیش پا دی آتنے جنی بیناتن سرگن سرگن قال اللہی نکفرو موائی آکسان چی کافر بی حق تا لما جاہن کل چلا حق بی تراغلہ حاوی سہرن نبی نیدہ جادوی اختاراو سرگن ام یقیو لنا بلکی وائی افتراہو چداوی پیغمبر دزان مجور کروے قوروا نشته رته ک چريمځ چې ما د ظان نه جوور کړي فلا تکوونلي ممال خان ب نشي دماغپاره منن الله ران الله دا ظام نه ش نظرهبر که دګان نه م جوور کړړو مذرب نه م خللاسوې شه هو اعلم مجمما توفیون في دغه الله خکو ه دطغتبانې توفی غون في چې تاسو کوي پ کې اللهته د دین فته د جمازه باندې نه جوړ کړې نه دام ورته دا پته راځي آتا سوره دي کتاب مقابلې کوي کفا بهی کافد دغ الله شهیدن غوا ديني په منځ ما کې و نه کومه مستاسو کې وہو الغفور الرحیم او دغ الله د خون کې محربان قلوا ما کنت نیمزه بدع من الرسل ناشناتی پیغمبرانو نا رساله پیغمبر خونین چې د معنا مخکې انبييا د دنيا ته الله منځه را لېږي او پتاځل خبر ناشنا لې ما كنت مزبد عن الرسول ناشنات غمرانو نام وما ادري وما ادري ما يصلبي ولا بكم او ما تطمنش ما يفلدي چې صدقي ديشي زما قرب دنیا کې ولا بكم او یاد تاسو سرا وطن نو شر له کېګلک نور انبياسړي شو یاک شید کولی نور اندیا شهید شید شو ولا علیکم استاس مبارک امرا لطنیش تا چې کان قربان الله را ورای کزمو ته کې دریا ان اتبع عزمی مروان الا ما یہیلیه مگر داس ته چې وای کړي شې رماطا و ما نعوذ من الا نذیرون مغر ير درک ان خبر را کینا انکار من اللہ ہے کہ چہ رینی دا طرف خدا نے کفرت لی او تاسنکار کړی د دینا و شہد شاہدن او گواہی کړی د شاہدن او گوا، من بنی اسرائیل اذن اسرائیلنا اعلی مسلیه نام له سموي ته کی زید علما علیه یعنی علیه قد قران وانه مشاہد نباذ العلماء کی عبد ابن سلام مرادته وَشَهِدَ شَاهِدٌ غَوَاهِ كَرُوا شَاهِدٌ يَوْ غَوَاه دَبَنِ سِرَالِ مَعَ لَا مِثْلِهِ يَن عَلَيْهِ دَبِ قُرآن او دَبِ پیغمبر ایا شاهده باندې موسی عليه السلام مراد ده هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت تصدیق وکنا وَشَهِدَ شَاهِدٌ غَوَاهِ كَرُوا غَوَاه دَبَنِ سِرَالِ لَا مِثْلِهِ یعنی پوری قران باندې فآمنوا بی ایمان اور واستكبرتم او تاسو تکبر کو ان الله لا يهدی القوم الظالمین الله ہدایت نه ته قوم ظالم تا وقال الذين كفروا لهاتسان چ کافر دین الذين كفروا تامون چ موننان دی لو کان خیرا کچری ود وراو بهکر ما سبقون ما سبقون مدیب نور عن دشیزم ندیتا و اذ لم يحتدو بهیم و اذ لم يحتدو بهیم او کل چلیل آر ندم من دل پجیبانی فسیقولونا نظرد شوائی بجوی ها ذا افق قدیم ها ذا دا, دا دروغ دی زالا تا پخانی دی ومن قبلی دلی قرآن نمخ کی کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام اماما اماما یعنی ددین دی رہنما و خلق بور پسیتلل و رحمتا اودا اللہ اطرفنا رحمتو و هذا کتاب نودا قرآن کتاب لے مصدق تصدیق کن کرے نمخ کی کتاب نو لسانا عربیا تجبار بی کرے لینزر اللہ بین دوی پارچو وره ی حق سان چې ځل مانی او ابو او دا غیر دې د پارا د نی کانو ان اللذین بشکاک کانوا قالوا ربنا الله من ربنا الله له سن او بیا تر مرګ ته دې قدیمه نکلق شي استقامت هوې د تی په ایمان تر مرګ تک لکش wala hum yunbasir alaihim tadhi wala hum yahzamuna nubaydi gamyen wal aita ashabul jannati dakasan khawdan min jannati khalidin fiha mishawi padeki jazan bima kanu ya'malun badlana tasabab daaghi chude ichraikumul qulun wa wasa man insana wasiyatkuru min insan tabu walidei tabar da moro farz د خېګړې کولو او د احسان کول حملت امه پور تکړه ودلره مور د قران په سخټي سرا او وضعتہ قران زیګول ودلره په سخټي سرا او حملو وه فسواله او حمل دده وه فسواله حمل دده په خېټه وه فسواله او جدا کول ود د شو دنا 30 شهرن پر دې شونیاشت پوره حَتَّى تر دی دا بغا شد د عذا بلهغا شدده کله چرسسیږې ېځوا نه خلی تهبلغ اګ نه سرنتن او رسسیې د سرلوختتو کالوته قاله چې د واي رب غمااربه او اننی ماته توفیقررا دا چې شکر ادا کوم دې نعمتونوستا هغه نعمتونه انانتا الیا تا انعام کړې په ما باندې والا والدیه او زما په والا دې باندې او ان اعمل الصالحین نیک پر دعا هو چت وخهغه لراته کې خوشالهږي او اصلح لي فی ذریتی نیکام پیدا کې ما تا پاوله زما کې بچنی نیکام کې انی ته تی لیک یقینا تو دعوته تا تا و انی من المسلمین او یکه من یزلم مسلمانانونا <سؤال> تاسو راجی دعا وګوره امیشه دا د دینه دعا کوي چر دی او ځنی دا یاد به د خیره پوري دا دعا یاد کړئ ناغره د زان لپاره دا او اولاد د لپاره دا د بچو د لپاره دا والدین د لپاره دا او وخت خزر دا ور پسې الله د قبوللو وعده کړ ور یاد کس دا قبلو لو آدرا اولائک اللذین داها و تسانی چه محکیات که اللہ داهای ذکر کو نتقبلو عنهم چه قبلو من وددوینا احسن ما عملو دیر خایستا حاوچ دیکنم لنکری ونتجاوزن سی آتهم او منتجاوز کرو ددویر گناہنونا فی اصحاب الجنہ او وی بدعو پخاوندان بجنت کے وعد الصدق الذي كانوا يعدون وعدRestriction يا هغه چوده چې لې سره وعد کوي رښوا وللي واه که کاله چوي دوالدې خپل بطوتا او فلكما او فلكما فلكما معنا علماء تفسير جواهر کې وو فلكما زدي زار منت اصل تاسو دوارونو دې او جلالین کیوئی افل لکما ما نداوات زجر منکما زوڑ تنگین تاسو دوارونا تاسو را لئے رسووائی موزو کا وداو کا وکل تنگین درنا افل لکما او آد دا مانا کرو افل لکما بدحال لیوی تاسو لرا بدحال لیوی تاسو لرا اتا عدان نی ما یروائی ان اخرجا چه زبا ده قبر نروی ستیشن وقد خلت القرون من قبلی بیشک تیر شوی ده قومنا پیغی زمان مفکی یون پا که ده قبر نروی نوی تو داگه دهری بچهی مورپلار توی اصلا یا روی چه قبر که خخیگی و بیابتی روزی وهم عداد وارا یستغیثان اللہ فریاد که اللہ تا وارتوی وی لکا تعجب ده تالرا آمین ایمان غارا تعجب ده الا ایمان غارا انما وعد الله حقا يقينن وعد الله قال قيامت برازمین دې بجنې کوي فيقول هنا بچي دغري ورتوای ما هذا الا ساطير الاولين الذي دعا مگر کسی رطخان وي ملائکه الذين اقامني حق عليهم القول چه صاد تشير په ديوان خبر از عذاب حق عليهم القول صاد په ديوان خبر از سرد آغا دلونا قد خلق من قبلهن چه دو شکاعتی رشی مختی و بینا من الجن والانسی ده توریانو ده انسانانونا انهم کانو خاسرین یکیننو ده اتاوانیان ولکل اند پار ده هر یود ده دوارو دلونا مخیون منانو ذکرو کو کنا پر پسیر کافرو کو ولکل اند پار ده هر یود ده دوارو دلونا درجات درجی وی من مالاس ناملو جریک وَلْيُوفِيَهُمْ مَا لَهُمْ او دې لپاره چې پیرور کله دې ته بدلي د امري نن دې وي وهلای له موږ دې سره ظلم نه کوي شي و يوم يرد الذين كفروا پکمر چې پيش وکړیا کسان چې کافر وي عالم نار په اور د جهنم الله ورته وي تاسو خپل مزي ضایع کړی بربادي کړی ني په حياته کوم دنیا په د دنیا کې دا اخرت مې یو ته دنیا کې راکړی واستن تا کوم او په دې باندې فال يومن الذی تجونا عذاب الهونی سزا در کول شي تاسو له عذاب د شرم لګی د ما په سبب دا كنتم چوی تاسو تستكبرون فی الارض چې تکبر بمکول په ځمکه کې بغیر الحق پناځایي تریکی و بما كنتم تفسقون او په سبب چې وایي چې تاسو بنا فرماني کوله پتایره ساكن ته د هي د شینت کیسه ان مسجد جنگیرا دکان نمبر 2 تردار علی ترپروش وذكر احد رايات کا اورور دا دیانو اذ انغر قومه کلوچی یراور کل وقت القوم تا بالأحقافی پا با شبلوری مدان مکین وقد خلت النظر بشک ترشیو یراور کون کی من بین یدهی ومن خلفهی مخت دو دوینا ورست دو من بین یدهی ومن خلفهی دو دوینا مخت ترشیو دو دوینا رست ترشیو علماء لکلی دی سمانا و دینا خلا رسط مورا ترشوی کنا دوئی جیر شاعتی را دا دینا کلی چن مخیو یا رسط وائی کی پیغمبران راغلیو و قد خلت النظر من بین یدهی و من خلفهی بیشک ترشو یرور قوم کی مخیو دینا و رسط دینا یاد دینا خبر ورکو چه الله پیغمبران لیگلو د دینه مخکي لکه مخکي د وحید علی السلام نا اغاغه رسی زمانہ کې پیغمبران دی ور علی ګړو اصل سلسله ختم شو پیغمبر علی السلام اجه تمام پیغمبران ویلو الله تعوذو الا الله عبادت او بندګي و سیادت الله نهل چانو کوي ان یا خوف شک زیری ګم عذاب یوم نازین تا ز ا ترز ل وی نا قال ل دی دی جه تن ا کا ل تا ف ک ن ا دی پر شو اری مونگا ان ال ہ ت ن ا دی عبادت خ خود چت مون دا ان كنت من الصادقین ک چریت د رشت قال يا رسول حضرات رسول سلام من علم عند الله ان اند عذاب درات له الله سره عذاب راتو جنراتو ما پته نشتا ويبلغكم الرسول تاسو تا چې ذرا لے ولا سين يراكم لكن مزوين تاس وقوم تجالون درنا په حکومتي ګر آزاد د الله علی فلم ماراوو هر کله چې د لیبل له آزاد نار عرزن ور یزو خپل نو ور یزو ارزن مان ور یز صحابه هر کله چې لیبل دا ادیدا عذاب ارزن چې ور یزو مستقبل او دیتهم چې دا ور یز مخا مخرا روانه او دیتهم دی دانی دا نو خړو نتا قالوا لولا داءنا هذا عارض داور یزدامن ترنا فمن بان بباران وروری داور یزد رسو باران وروری الله وبل هو مستعجلتم به بلک ذا عذاب ذی تاسو تلوار کو لدی داوی قراتلو ریح الصلیدا فی او پدې کې عذاب به درناک نو دور نه پله ورو اوې غورو ټلوز تودمې روکله شو حال کوي به هرر یو شو دمرې ر پهکم د خپل غبانې د خپل غبته وکم بهر شو خللا کوي پهاس به نو ګرزی دوې لا وره چې خوش نه شوکتې نښکارېدو لاران نه شوکتېته الله مساه کې نو هم مګرق د عاد تشکاندارات طاقت شوره نور ټول ختم کړ کذا لذا الله وی دارمی نزل القوم المجرمين سزا ورکوه قوم مجرمانو ته ولقد مكنناهم بشک مازه ورکړو دیتہ سیما ام مكنناكم فيه سیما حز حو قوت طاقت ام مكنناكم فيه چې حز او طاقت موجوده توئیږ درغایي ډیره قوت او طاقت او ځرطاس تنظیم لولاو وجعلنا لهم غرزود نموده پارا سماع او گناوا سوار نو استریه واخرت نو زغن و گناو استریه یوه خلید جن پر استعمال نکل فما اغنا عنهم نو ايش فائدہ نو ور کړی دیتا سموه نو دو wala aswaruhum nuskar guddi wala afeedatuhum nu nuzrumudati min shayn zarabar iz kanu kala chudai yajaduna ayatul lahi shimkar kunu dallada ayatuna wa haqbihim ra nazul shawt diwani ma kanu bihi yastahizun aw chudai da alpor toki konki daichakam azab por وَلَقَدْ هَلَكْنَا مَا هَاوَلَكُمْ دیشہ کہ لا کړیږي موږ هغه چې ګیرچا پیر استا سنړي مکیوالو منل قراد کلنا وشرفنا الايات بیان کړیږي موږ یاتونا لا اللهو میرجوون د دې لپاره چې دې دې دی بيدینې نه وروګرځی دین دی تام فلولا نصرهم الذين فلو لا نه سر هم من لغنا نو دا نوکې د مشرقانو سره فلو نه سرم نو دا نوکی د مشرقانو سره لنا دد خدایانوته خو چې د نو منډونلهوا الله نه قوربانن آ د ن دقت دپاره خدایان دد او غید الله نړیری لرم دغه نور میځ دی کوي بل بل انهم بلکې رخصی دین کله چې الله عذاب راو و وذلک اسکهم او تا دای درو و ما کان یفترو نوا وا چې دای جوړون کی الله او صرف نا اله کا من الجن یسمعون القران وفنا چې متجهڪمون و إقطata نفر من الج سسان میان ن منnta ت متجه يستون القآن چېغ يريد قآان غغف قآ تما حضروه وڪ چdha زش د قآ تلاtta قالون ي تلي وال پلم ما قض یال کله چې د قران تلاوت کي راکړې شو ول لو لا قومه منذرین لو واپس لاله خلق قوم طایر ورکه اونکي قران وارد به سم دسی لاله دعوته پېښ کو نو تاسو غره ټول من قران مرو نو د چې اورو چپ پکینه ول او چې د سم دسی به بیا بیانې قالو ویلی دی پی ریانو یا قومن آئے گا منگا قوم انا سمیعنا کتابا یو کتاب ونزل من دادی موسیٰ چرالی گلشوی پس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نام مسودقا تصدیق کونکے لیمالا کتاب بینے دے چې چیدی کتاب نروان دے دینا مخ کس کی مرک کتابوں نے دی قرآن تصدیق کئی یهدی للحق دا قران حکیم لار سمي حق طرف تا یکړه حق څه معنا وا نو تفسیر روحانی یهدی للحق دا قران هدایت قائد صحیح عقیدو طرف تا و الی طریق المستقيم اولار نی غتا د جک اشاره یا قومن اے قوم زمون عجیبو دائی اللہ قبول کئی دعوت دبلون کی دا اللہ و آمنو به یو ایمان رارئی پری ای پیغمبر یخفر لکم من ظنومکم معاف بکی اللہ تاصل رستا سکناہنا و یجرکم من عذاب نلیم بچ برنو دا عذاب درناکنا و من لم یجب چاہ چے قبول والون کو دائی دا اللہ دبلون کی فليس بمعجز في فل الارضين ده الله نخلصي ده نشي پزمکه کی الله کمزور کو ده نشي پزمکه کی وليس له من دونه اوليا او نه بيد د پارته وعده الله نبر سوک مدد ګاران اولاي كفي ذل العالمين دا کسان يته گمراه يرو الله ايات غورينا ان الله الذي تشهك الله ذاته خلق السماوات والارض عچ پیداکړي اسمانو نازمکا ولا مي اياب خلق هندنا او نوستړشه الله پته دا کولد دوی دا دو الله دي قادر القدرت لرونکی دا چی مری بجو زندګي بلعو لنا اللہ قادر دے انہو علا کل شن قدیر بے شکر اللہ پاریو شیوانے قدرت و طاقت لرن کے رہن ویوم یو عرض اللہین کفر پیش بکلشیا کسان چی کافر دی د نار پورد جہنم دورتبو علیشیا لے صحابہ بالحق آیاں ندے دا اور حق آیاں ندے دا دبار زندن رشتیاں کا بدي بلا لنا ورب دوونه او قسمديوي پربزمونګ کالا الله ورته و فضو کو لذا اوس کوذااب دما کوتون ت فرون په سبب دائ چې تاسومهکوفر کولو فبر نوسببو کوې محبوب کمهاسابه ل قسمه چې سبب کړو او او هاونډو د لیو حمتتونو م لسولې د پې همبرانو نام والمالک اولو العظم انبیاسو کو و تاسو رسول احزاب امیہ کی ترشی پائې چې حضرت ابراہیم علی السلام نوح علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسبر صبر کا کما صبرا صبر الک سن چې صبر کړو اولل العزم من الرسولین اغا دلو همت نو خوندانو د پیغمبرانو نا ولا تستعجل لهم او تلوار مکه ودې لړپاځاب وختو کې کائنهم تګوي گني چي دی یو ما يرونا په کمر چبو وګوري ما ها ذا بيو ادونا شوی دیسه وا لم يل بسونو تګوي گني لې تیر کړه په دنیا کې يا په قبرونو کې الا ساعه من نهار مگر یو نو انت ساعت درزنا بلاغ اللہ دا قرآن تبلیغ دین بلاغن داد دا تبلیغ کتاب دین بلاغن دا قرآن تبلیغ دین فَحَلْ يُحْلَكُنُ حَلَادْ مَنُكْلِشِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مَگر قَوْمْ نَا فَرْمَانَا دی سورة نوکی اللہ مسلو توحی ذکر کا و دیروس سورة نوکی آغا خلق خی چیز دی مسلو دا مخالفت دو جنائی سر جہاد وکی دیشی بسم الله الرحمن الرحیم الذين نهاك سان کفرو چ کافرنی وسد عن سبيل الله او بنشیدید الله دلاره نه اخلاکی بنکرید الله دلاره نا او وللام لهم برباد کړي الله عملند دي ته عملنه الله برباد کړي والذین ها کا نامو چنه مینان دی وا عمل صالحات یې منو وآمنوا ایمان وروله دې کتاب نزل علی محمدن چه ناظر کړی شه ده په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې او هو الحق دغه دین دغه قران حق دې من ربین طرفه دربدوینا کفرا عنهم سیئاتهم د تاسې خلقو الله او بری یې سیئاتهم ګناہوں و اصلح بالهم بالهم تو معنا لحالهم وشانهم و اصلح بالهم درسب کی سیدہ کی اللہ <تصفح> العالمین یا علماء کیو بال قلب تویزلتا درسب کی اللہ اعظم ندین نظر کی سمجی وفرت سمجھکن ذالکا دا گمراہ کول کافرانو او دا هدایت دمو منانو بے انن اللغین کفرو پا دے کنا بانچی اکننا کسان کفرو چی کافر دی اتبعوا الباطل دے روانشود باطل پسین نو بس گمراحان شن وانن اللغین اکننا کسان آمنو چی ممنان دی اتبعوا الحق دی تابداری کلو دا حق داس حق من ربهم چی طرف درد دوینو کذالک دارنگی ادربوا اللہ للناس انسالهم بیانوی اللہ دخلقلو پارا مثالو مددوی فا اذا لقیتم اللہین کفروا کلچ ملاو شیطا صدا کفانو سرچ کافری پمیدان رجحات کی رجحات پنیت فدور بر رقاب نوہی دیلر وحل پسر مباننے پسٹ مباننے یعنی اگری بر رقاب دور بر وہی دیلر وحل پسٹ مباننے حتا تردې خ ن چې کله تا سو ډور قتل کویدي پهشلو وساقا نو مضبته کو غټه د تړلو د قېیت کې را وهم ترډې چې تا سو ډور قتل کوید کا سررانو مشران پهشلو وساقا نو مضبته کوي تاڅه غټه دټړو دد پهنامننیغو سانو کوي تا سوستان کول بعض پسس وَمَا فِيدَةٌ أَنْتَ فِيهِ وَاخْلَئِ امير المؤمنين تهياسي جاګتي کناي او یو راز ته که ده شانې پري يو کس په سي په کافرون علي حتا تردي پوره تدو الحرب وزاره چکي دي جنگ او زاره حتي ار خپل اسباب دي جنگ ختم شي جغاف په فتنه تو کې دل المؤمنو د کافر زورو يا الحربنا مراده هم الحرب ده حتا ترجي اتد عل حرب چکيري خواندان د جنگ اوزار حاصل خخلا ترغي جهاد کوا کا چې کافر حضور ختم شوي نه زالک یعنی انا امر ذالک حکم او فیصله داران غلا دا ولو یشاول الله او کذا الله فشوي لن تسرا منهم لقامه انتقام او بدل بغس ته ودبینم بخته لوي په ثکانی مانی راوولی وللا رب الزار لیکن نا کالے چ حکم کړي جهاد کوا ولکن یبلوا ابادکم بذادن لیکن دې لپاره چې امتحان والی الله بازش تاسو ته بازي ستان امتحان دې الله څخه کمزور نه چې کافر هلاکو نه نشي والذین ہاکسان قتلوا فی سبیل اللہ چې شیطان کوشش دې دې الله تعالی راکي فلیدل اعمالہم ذالکم اللہ برباد کی اعمالہم عمل ندین سہیہدہم زرک اللہ بدی تر جنت واللار اوخی و یصلح بالہم او درس بک اللہ حالت ندین او واذو کی یو قرات داو تفسیر جلالین کی ہوئی ولذین قتلوا ہا کسان قتلوا یمقاتلو ہا کسان چ جہاد کڑے فی سبيل اللہ لا الہ الا اللہ لارے فَلَيُضِلَّنَّ أَعْمَالَهُمْ ڇره به الله برباد نکي عملونه دي سييهديهم زرد چ الله د دنیا او اخیریت کی دیته هدایت کی دنیا ته ورته ایمان او د تقوا الله روخه اخیریت کی بل جنت لار ورته خو ويصلحو باعلهم درست به با کی الله حالتونه بدوي ويدخلوهم الجنه وردنوت الی جنتا عرف <coughs> نعرف حالهم يوم انا دعوا طيبه حالهم خوشبیدار کړی دی الله دا جنت دې دی پارا خوشبیدار کړی دی جنت یا عرفات معنا شرفها لهم او چټ کړی جنت دې پارا او تعریف معنا دا بیان درازي عرفها لهم بیان کړی دا جنت الله دې پارا یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو ان تنصروا اللہ تشر انداد مو کود دین دا اللہ و تغمبرنا اللہ ینصر کن واللہ بستاسون دادو کی ویثبت اقلامکن مضبوط بکستاش دا قدملت دین والے مجھے دینکار چھے نپریزے لگے مو اللہ بستابت قدمی در کیا مرگ بپدیکراش واللہونہا کثان کفروچ کا کافر دی فتا صل اللہم نو ہلاکت دے دے د دې پاروا دی الله اعمالهم برباد کړی دی الله عملونه بدوی ذالک د دیداد عمل برباد دل او د دیدا ہلاکت به انم په سبب چی دی کری ما انزل الله دی بد ګنه له ها کتاب چلارالې ګلې فاحبط اعمالهم نو برباد کړی والله عملونه بدوی افلم یسیر وا دی ګر زیدرن سولر د پز نککه پایان غرو چه رای کتل کیف کان عاقبت الذین سرنجو اخیری انجام دا کسان من قبلهم چر دین مخکی دمر الله علیهم حلاکت روسو الله پاغی بانی وللکافرین مثالها او د پارا دجی موجودو کافر ومثالها دایغون کی عذابون وی د پارا دجی کافر چوسکم موجود دی پیغمبر ته دوڑ کیه تر دغشان حلاکتو نو تباہی وی زالک انا مدد دمو منانو حلاکت د کافرو بے ان اللہ پدے سبب چی اکی من اللہ مولا اللہی نا دوست دہا کسانو آمنو چی ممنان دی وانا الکافرین لا مولا لہم او دا کافرانو سوک دو سوئندہ دی نشتاب ان اللہ بے شکالا یدفلو اللہی نامنو ورگنکی ہا کسان چې مانو نے روڑی وا می سالله هااتې ملونی کړیديږ جنناتون جتونونه था داې جنتونونه تجری چې روان بري بهږي به منتهته هل انهارو لاګې محلاتو د باغاتو دغېونهروونه والګ نهه کسان ک فرو چې کافري یا تمتهونه یا تمته اوونه ډ د دننیات په سیځو فداليته او دو خوراک کئی لکسن چو خوراک کئی زناور ویا کنی تا آتا کل نام خوراک کئی لکسن چو خوراک کئی زناور اور زناور خوراک کئی خودے تذی پیدا نپی اجازت سے پارا خرب بس وہ خیٹہ ڈکول لی وخیٹہ تشول لی بس النار مسول لهم اور زید پات کی دود دوینے وکائی ان قریتن او اللہو دیر دکلونا ہی آشد دو چغلر مضبوطو قوةن پا قوة و طاقت کی من قرية تک اللتی دکلی ستاغنا خرجت کسی تی تیرا شرلن احلکناہم اللہو احلا کرو منگا فلا ناسر لهم نداوی دا پارسو کمدادینو نتیر و شرل دی امپریزمنا دی قوة و طاقت دا پخانونا سڈرنے اف من کانا لا بینتن ها سوق چه دې په واجب ته دی لواني مربيه دخل رب در طرفنا کمن دي کې دي شي له سو عملي چا خاسته کړشه د طارما کارامل دا و وتدوا احواهم اورانشي نه دخل قائشات پر سي مثل الجنه التي مثال جنتا ويدل متقون کی وا دیک ریشو داد پرزگاران سرا سیھا پری جنت کے انہار النہر نبی بمائیں دو گونا غیر عاصن چاغد بدوی دار کینا وانہار نو پدی کہ نہر ملی ہی ملبنند شودونا لم یہ تغیر کا موہ چندوی بدل شے خندا گے وانهارن نهرنوی من خمرن شرابنا لذتن للشاربین مذب ورکس کن کتا وانهارن تدی جنت کی نهرنوی من عسل نصفا دگبین سفا کرشوینا ولهم او ددی جنت یامل پارا فیها تدی جنت کی من کل الثمرات دار کس او ځخانه دایې دې طرفه درک دې نه الله مونږ دې کې وګرځي الله مونږ دې کې پرې کمن کې دیشي دایې په شان لا چا هو خالد فنار چا غي میشه د طاروي پور کې و سقوم عنها ليما اسقلو کې تا غي لا له ګرمي فقط طعامهم ټکړ ټکړ به کې کول ميلا وي فقطع فكرتوکروتی دا گھر نیو دا اماهومکل می د او اووبه بسی ورتا سمخ کی تیر پرشتي ورتا پ کونډوچ به میلي راکته کی نو چ مخ له را نزدیکی نو الله و یشول وجو اوه حد طلب مخنه کته غرضی کی و پاتیشین زده به دوه او دا گرمواله مسكينا الله و او ګډ ګډ د اس ولا یکاد لسره قریب بنی چر مراین ورتی ಋಷಿ او کله مراین کتلاری مخی ته چی سې ټول به تخبسره ورغږي کته وګورځي دا حالتونه به مخه لراضی لیکن مرګ بن راضی الله پناهي راکې الله پناهي ومنهم داوی دی جو دین منافقان من ناسوجری یسمعولک یو وخت دی طاعتا تا ته هوږي حتى اذا خرجوا من عنده کا طریق وزیده مجلس تا انا قالوا ويدئ للذين كسانت وللماء شهر کرشولم صحابه کرام توي رضی الله تعالی عنهم ما قالا نفاد اس دي پیغمبر سوئے راس خبر کل الله عزوج ورله ہدایت نک مستاپ مجلس کے نام سے بیا مول ماذا قاللا نخ س شوېې غبروس ولا ل نه دا کسانې فبان الله واللاکولو مهروالوول دا دې په مځانې وته بهوههم روان شوي د د خپلو خوا شاته پهی والنا کسان نته د یا تولی اللہ دیرا ہدایت عطا حن تقواهم ور کَی اللہ دوت پرځاری دځی زرت ورته الهامات کړي زرت ورته الهامات کړي فعلی ننظرون دای انتظار نه دا کافر انتظار نه الا ساعت مغر قیامت انتا تيهم داتتن دا چې قیامت براشدوی ته نه فقد جاء اشراطها بیشکراغلی علامات د قیامت علامات راغلی اخیرا پیغمبر راغ نشانات فرغم شل فقد جاء اشراطها بیشکراغنی دی علامات د قیامت علامات راغلی کم چې رسول الله وی اکثر پکې موجود دی پر کم پاتې ف عنا لهم کم دی کې وی دی ل ارخلاص ہے فننا هم کم کې بهوي دو ل خللاسه هم کرا همم اض جا هم کراهم فنالههم د کمز کې ووي دو دپاره خللاسه اضاج هم کرا هم کله چې راابشي دوي تا نسیحت د دو لیت خو نسیحة غس کم جاکی بیو دیل رخلاس اذا جاعتهم جت کلچ را بشی دویتا نسیحة دویم فعلم پوحشا انہو چیکنن لا الہ الا اللہ نشتر بلد عبادت لائق و مستحق سواد اللہنا و استغفر لغمبک بخنو غارب پار بختلی گنام وَاخَذْنَهُ وَعَارَضَ اخْتَلِفُونَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنَانِ لَبَخْنَهُ وَمُؤْمِنُونَ زَنَانًا هُتَا مُؤْمِنَانِ سُرُ الْمُؤْمِنَانِ زَنَانًا هُتَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ اللَّهُ په هې ستا سو پدې اوړې دو راوړې دو چې دې سپې درځي ګر وې چې ګرځ راګر وي الله لطغ و دا پاتے او الله په یي ساسو د پاتې کې دو په زاني چې قبر ندي نو متقلبکم زید غر زیدورا غر زیدو دنیا علاوه مسواکم او زه د پاتې کې دو قبر نې دنیا کې سره ګرځي را ګرځي نه دی خو قبر وانه مراد یې ته بلې کینی او یې ګاره غلې ودا څوک نو واسوکن غوا قبر نه مسوا وه مسوا معنی د پاتې کې دو زه والله علمو متقلبکم الله فوق ہی ایستاسو په ګرځېدو را ګرځېدو نام متقلب چې کله مصدر وګرځوي الله فوق ہی ایستاسو په ګرځېدو را ګرځېدو د شپیا یا پاوازه د ګرځېدو را ګرځېدو ستاسو په دنیا کې و مسواکم او ایستاسو د پاتې کې دوه په دیوالې پکغړونو کې ويقول الذين وعاها کسانا منو چې مومنانني لولا نزلت سوره وَلَرَنَا نَزَلَ كُرشُو سُورَةَ اَيذا مِلَ سُورَةٌ كَلَچَرُ ولي گليشيو سُورَةٌ مُحکَمَتُن الله کَمَتُنَه کَارَا ا مُحکَم مانا دیږي ک مبیینۃ غیر م غیر منسوخۃ مُحکَمَتُن کَارَا و ذکر فیھا القتال او ذکر کُشی بیان کُشی پدے ک جہاد فی سبيل الله القتال او جہاد ک وای کافر سر ara ya talidin allahu wa yuniwa kasan fi qudubihim maradun chila ye zurun ke marad e shak ne yanzurun aylaka guri batata waz nazaral maghshi alayhi wa shan katura kas chidi ushiragh ni taghwan min al maut ala to marghna bas jihad baure dusra tawajjan ka ban علاکت دی دی دین پاران فاولا لہ علاکت دی دی دین پاران یداسه جہاد نہ الله و یری طاعت و قول معروفن عقد اداری او وینا نیکا دا دی مقام کی مبتدا و خبر محذوف ہو یعنی طاعت و قول معروفن خیر لهم پاګیداری او نیکه نه ډوړه غره به دوی ته راځا فذا ازمن امرو یعالعالم کدا ازمن امر معنا کې فرض القتال کله چې فرض جهاد فذا ازمن امر کله چې فرض جهاد فلو صدق الله کچر دای رشتینواله کړه الله سره لکان خیر اللهم نخام خادر غرب ویدوید پارا منافق بداوی کولی ارکو انتحان جو شتو بدا سو گوری زبداو کما غبو کم, کم. نلاوی کچر رشتی نوال اکلی تخولچی سویدی را غرب ویدوید فالا سویتم نعای مزدی ایتا سویم تولیتم کچر محمو گر جولود اسلامنا ان تفسیدو فی الارضیم <تصف> با دا چې فساد وکړ په علاوې کې یو د تولیت دا معنا و ان تولیت یعنی اعرشتم عن الاسلام فالا ستم مزدي اي تاسون تولیتم ان تولیت که محموږ رغول د اسلام نه نو چې فساد وکړي په زموږ کې یا تولیت دا معنا مولا ماوکړي فالا ستم مزدي اي تاسه منافقان تولیتم کچره تاسو مشران جوړ شوې د خلکو ومال مش نهلا شوه یاقتدار د پلاسو کراغې ان توسی خل ار دا چې ف س پلاو کوي پهم کو کې توقدې اورح مم ک به کويرحم خپل و توقدهام ک به کوي تاسو سر رحم خپلی دکې غبر د مدی اشتلار بعد خال نه په دین دا رشته باندې خیال نه ساتای ولایک الذین دعوا کسان میلانهم الله چپلان یی دی در الله فشنهم لبیده حق ناکانکری واما اسوارهم لنجیک یی سترګی دویر له حقنا دا خو له عذاب یو یوسره حق ناوری د حق نکون کړي د د قآن او د خکارينا مدا الله لا نته مفسومهم افلا سوچ فکر ن کوي پهقرآ کې چې حقو پژني خوآ کې چې سوچ ش ک نه حق به پژني ي جعل شرف کي اافلا ت دكبرون القآن فعرفون الحقق آ سوچ شكر نه قرآن په خورران کې چې حق پژني سوچ او فکر چې پږي کې ماناوالزان په یو کې نو حق ورسره اما لا عقل ونقفعلها بلکی ظنون دی جرندې دی زرم دی زرم ته تعلیل دی دی نو دایته قرآن پویږي ان الذین نشکا کسان ارتدوا ولا ادوارهم چا واپسی دوی تخپلوا شغانو باندې د دین نامه بعد ما تبین لهم پس داون چه سرگن شو دوی ته گایت الشیطان سوول لهم شیطان خواستکڑ دوی دو پارانا کارا مل دوی وعملا او دا شیطان محلت نور کئی دوی تاواملا لهم الواقع یلپ کلاوه څخه ته وګورئ واسه ذالکدا دغدا گمراه کول ده انہم په دې سبب باندې قالو شویلو للذین ها کسانو ته کرهو چہی بدګنلو ما کتاب نزل الله شلاره لګلو ده منافقان کافر له یلی سمتیه وکم فی بعض الامر زرد شه محتاج داری بو کس تاسو په ذاګارو کې والله یعلم اسرارهم دایدا خبر اگر چپ ټکلوه ولله تو ییږي ته ټکو خبرم مزداوی شیطان په غلبو کا او دینه واپس ول نو کله چې د مؤمن په مقابله کې د کافر سره راز باز دی نو بیا ودرنګ له ساته مرتبط کېږي وا او اول خدای ایمان درکې وینا او کشرین او غبم وزي درنا فكيف انصرن یہ حال ویږي اذا توفثهم الملائکتو کله چې فات کوي به د مناساف قانو ل ملای کې یورو نهوه هم ادواره هموه کافر منافقانو هم شازانی د دوین په مخمخو شاشابانې ټ کوي ځ ک راله سرشتنو داواله تکل د هم پهې سبب چې منافقانو مناسافقانو دیو روانشی تابداری کرو آمار آغسو اسخط اللہا چی دی اللہ اللہ دیو اللہ غسکرو اسخط اللہا دیو غسکرو اللہ لرا وکرهو ردوانهو او بد گنلو دیو رضا ونگید اللہ فا احبتو آمالهم مدرباد کرو اللہ ملیندزویب امہ سب اللذین آیا گمان تیها کسان امہ سب اللذین آیا کسان فی قلوبهم مرض چ پوهنو کې مراد ده الله یخرج الله اذغانهم دا چې چرغروونه واسي الله کېو حسد مې د دین د دې اسلام او د مؤمنانو سره کې نه لا حسد او عداوت نه دا به الله کارونکي الله په داګه کوم دې په داګه کوم دې فَلَوْلَا نَشَاءُ كُنَّا نُخْرِجُهُمْ لِلْأَرِضِ كَهُمْ مُخَامِقَةً خَاطِلَةً وَيَدْعُو إِلَىٰ طَاعَةٍ فَلَعَرَفْتَهُمْ مُخَامِقَةً تَاوَتِ الْجِنَّ دُونَ دِيْو سِيْمَاهُمْ طَالَمَا تَدْعُو وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ أَوْ هَامَخَاتِي جَنَبَتِي فِي لَهْمِ الْقَوْلِ لَهْمِ سوارفل کلامی عن سنت ال جاری علیه کما صحیح تن کذا خبر چي دا غو می واره ولتارفنهم فی لهن القول او ها مخاوبتی جنتی لرا تارونو د خبر د جی کی خبر بر خپل مقصد نه لرا والله یعلم ما الله کو یستص فاملون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ۗ أَلَّا وَيَخَامَ هَامُهُ امْتِحَانَ دَرَاوِلِ قَتَاسُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ۚ تَرَبِئِ فَرْجَمُ كُمُ وِجِهَاتٍ كُنْكِ مِنْكُمْ قَتَاسُنا وَصَابِرِينَ عَلَى صَبْرِنَا ۚ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ امْتِحَانَ بِأَقْلِ مُسْتَأْسُدَ حَلَتُنُ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا قَصَانَ كَفَرُجُ کا كَافِرِي وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَنَشِئِ رِيدَ اللّٰهَ عَلَيْنَا يَا خَلَقِ بَنَشِئِ رِيدَ اللّٰهَ عَلَيْنَا وَشَاقَّ الرَّسُولَا مُخَالَفَتِكَ رِيدَ اللّٰهِ وَتَغَمَّرَ مِنْ بَعْدِ مَا تَضَاعَنَا تَزَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى چې سرګانشویږي د ہدایت لَيَذُرُّ اللّٰهُ شَيْئًا دای چرم زَرَر مشي رسول دِنَ اللّٰه ته زَرَر او سَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ رب جلاد برباد وکړي یا یهلذینا بنی اے مومنا نو اطیع اللہ واطیع الرسول تابعداری کوی دا اللہ او رسول اللہ ولایت تبذوا مالکم خپل عملنه बर्बाद وای یذکہ منرا لافن دشوروکل نو لاته لافی روزه شروع کړو نو لاته کما تکا اجازه قضا انيندشا قسانان ک فروج کاافوي وّ عنن صدي الله او حال غ کرد اللله دل سما تابابشي وم کفاار نوور کاافران فل خفر اللهلههُم چغم الله بخن کتا فلاته سوستي م کوي په م قابل د کافر کېد السم سلح الامر آبالا اغا سلحا چطائے کہ دا اسلام ادو مسلمانا نو بیزتی او پائے کہ نقصان ہوئی مراد لیدئی سلحتا وانتم الآلون آ او یی تاسو الآلون شتحال والا تاسو غالب ای تا غالب چیمان در کے مقبلتی رایات مانا سلال امران کے وانتم الآلون آ ان کنتم مونین وانتم العلى لاي تاسوت حال والا والله معكم الله دا تا شر امر کرے ولن يركم ما لكم شربن كم كي الله تا سنا اعمالكم ثواب دامن وَتَتَقَدَّى اللَّهُ لَن يُرِيَكُم جُورَكُمْ درګتی الله تعالی تبدلیږي ثواب او جورکم بدلیستاسو الله و تاسو راستاسو بدلیو درکی ولا يسألكم عنكم دايا يتامى ما ولا يسألكم عنكم مغوار تاسو متګمدر څه شي تاسو معلومونه یعنی چې په دعوت او تدلیق در لپیش کړو ته پیسې نه یا ان غوار تاسو نستاسو سمستاس طول مالنا بلک ای سلو ختمرو کوي زکات کې ورکه طول مال دې غوخته ولا اصلکم ولکم مغاری یالله تعالی سمستاس طول مالنا بلک سلو ختمرو کوي الله واری چې دا الله الله رکیو او الاخرت لجمع کا به خير د سلو ختمو دنیا شو او سلو په کیسه کا دا بهې خیرت لور لکه کوها کچر اختېله تاسو ستاسوډټول معلونا په یخ کوم والله په تاسومانې زور ک د په غښو تبخلو بخلو تاسو به بخل کو و ی خ ج غانه کوم را سرګنددي ک والله ستاسو کنی د اسلام سره ستا د اسلام سره کو کناه س شو منافه دا ها انتم آیا تاسو هاولا ادا کسانی ای تدعونا رابا للشای لتنفقو فی سمین اللہ چه مال لگو ادا اللہ لارکی فمنکن نبازستاسو که من آسودی یبخل چه بخل کئی مال لگئی ومن یبخل چاچه بخل کو فانما یبخل وان نفسی نبیشکا بخل دزام نتا رغی سبا بے دل سزامی لاؤشی وَلَا الْغَنِيُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ بِتَأْخِيرَاتِ وَزَكَاةِ وَصَدَقَةِ لَزُرُورَتْ مِشْتَا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَتَأْسُتُ لِلْمُحْتَاجِي وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَشَرُوا عَلَيْدَيْ أَوْ مَالُ دَالَّاهُ دا دِنَّقَوَايَ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ بَدَلَ كِبَارَ وَلَيَقُمْ غَيْرَكُمْ لَا يَسْتَأْسَنَا ثُمَّ لَا يَكُونُ وَمْصَالَكُمْ دَاعَا جمال جان الله دې نه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا بيشکه حکم کړو مون تعالی په فتح واني فتح مبينا په فتح اختار سره فتح مدرک تعالی فتح مبينا فتح کارام فَتِيمُ نَوِينْ نَیا فَتْحَ, فتح دَمَکِ مُرادَا یَا تِسُنْهُ هُدِویہ مُرادَا لِیَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ دید طارچ بخلو کی اللہ پاتا ما تقدم من ذنب آو چروان د تیر سی وی ساو گناہ او ما تاخر وا چر استوی طالب مقاود اللہ دے نبی استا مخ کی ورستم ہر سم عاف کر و یتم ای کا سرع په مستق مضبوطې تعره پلاررنې غبانې هدا په مع د مضبوط ولی دی و کا مجبوط ک تاره محبک تر مګ پورې سرع مستق پلارنې غ سر الله اندادې نَصْرًا سر الله نفرهنااضوه انداد مضوط هو الذي أنزل السكينة شرالېګلو سکونه ورام په قلوب المؤمنين پزمو د مؤمنانو کې ليزدادو ایمانن دې په طرح چې نورم زیات شه د ایمان مایمان سر د ایمان د دوینا ولله جنود السماوات والارضي قاز د الله له طرف لخرېږي اسمانونو دزمو کوي وکال الله عليم حكيم دې الله ته هو حکمت والا لیدخل المومنین والمومنات دور پارس دنکی مومن آنسری و مومن آن زنانا جنات جنتنکا تجری چروان وی من تحتها اللنہارو لاندو دا محلات و بزاغات و آن نحرنا خالدی نفیان شدر پد جنتنکی و وکفر عنهم سیئاتهم او دید تارا چوری جای اللہ ددوی لگناہن ددوی ماف کی ریت گناہن ددوی وکان ذالک عند اللہ او ددا خبرت من دا اللہ فوضا عظیما کامیہ بلویا نا لیا کامیہ بلویا اللہ منگیم نصب کی ویعذب المنافقین وعذاب ورکی اللہ من احب نصروتا والمنافقات ومنافقان زنانوتا والمشركین والمشركات مشرکانو سره او مشرکانو جنا نه وتا اوا من ذلله چې دې ګومان ساتون کې دی په علاوه سو ګومان ناکارا الله غلط خیال ساتي الوهم دایره سوئي پدې منافقانو مشرکانو دی مصیبت ناکارا وغضب الله علیهم غضب کرد الله پدې ولعنهم طلانت کریږي وي وعدلهم جهنم تیار کړېږي د پاره جهنم وساعت مسویرا او بدو دا جهنم زېرو ورتلو ولله خاص دا الله لپاره جوړو آسمان او ارضي لخر د اسمانونو د موږوي وکوي عزيزن حکیمه ادل الله ربو لز تعالی ان عارفنا که ویش کرا لګلې موږ ته شاهدن شاهدن مالذلمخ تیرشی سوره احزاب کې را لګلې موږ تعالی را غوا او مبشرن او زير ورکون کې او نذیره ير ورکون کې لتهمنو بالله ورسوله دې لپاره چې تاسې راړی پد او پر الله او تعذرو و تو ازدروهو امدادو قید فی هم رضا اللہ و تووکروهو او عزت او احترامو قید و تصددی ہوو بکرتا و آسویلا او پاکی بیان کیدی اللہ لرا بکرتا و آسویلا سہر و مازگر تو سبدی ہوو پاکی بیان کیدی اللہ لرا بکرتا ان الذين بيشكا كساميو بايعونك چه داتکلوتا سرا ان ما يبا يعون الله بيشكا ديبه اتکلود الله سرا يد الله لا دال لاك سن الله ده شان فرحايي فوقا يهم نضصد لا سن دديو بمنك ساعا کو دي بي اتلرا فان ما ينكس لو يشك ما تيه ما تول طخلزان نسزار پدي ومن اوفا هغه آو تعک پروااله کړو بما عهد عليه الله تا سما ني شي د واع د کړو د الله سره باغې پس يو تي ما زړه د چور وکي الله دل راجر لي له اجر الله اور کی سيقول لك المخلفون زردي چوبو ايتا تا ارستو پاتشي وي د سفر د خديبينا د جهاد د خديبينا من الاراضي اي د باندشانونا شغلتنا موالونا مشغله کړو موږ لرخپلو مالونو تاثرتلو نه موږ سره اللهانو او اهلنا ازمون اهل عيال فاستغفر لنا لمنطبخنا وغالا يره موږ د مالو د بشونو اوسګار نشو او قدس صبر سفر مبارکه کتاب رلا نون متقبه کنه واړه الله ويقولوا واذا منافقان بيلسنتم تقبلوا الجب ما ليس فيقولو بهم هغه چې د دوی په زړه کې نشته د نفاق د وجه نه پاتېو قل ورتوا فمن يملك لكم سوګ دې چې مالک به شي من الله شيئا دا الله تر طرف نظر زر ان اراذكم زرن که اللہ اراده ولر لستاسو بارکی زره زرود تکلیفا وراد بکم نفعا یا اراده ولر لستاسو بارکی ده فیلی بلکان الله بما تعملون خبیرا بلکی ده الله پاغسی تاسو کم ملکوی خبردار تم مالو بچونو مشغل کرده در امو بل زننتم بلکی استاسو دا یقینو دا مخیالو اللہ ینقل در رسولو چې چر دم را واپس نشيې غمبر دې سفرنا نهوللی مومنونه او موومه نلا لهم او خپلبال بچته خپلو کرونو ته آببد میشا میشه تازغ ببد دغی لاړو او ځان دشمن خلليله غورز ل بیا به نه راځي ځوی نه غاې کفی قلوغې کوم خایسته که شو دا کې ژنتون ژون گمان کڑے و تاسو پا الله بانی گمان ناکارا و کنتم قومم بورا وی تاسو یی تاسو یو قوم بورا حلاکی دن کی تاسیو حلاکی دن کی قومی ہے یقید مخراب ومن مخراب دے وما لم یعنم باللہ ورسولی حراغ چاکش ایمان ندر الله پا اللہ و پیغمبر دا اللہ فا انہا آتدنا بے شکا اللہ اتیار کڑے جے لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا نهره د کافرانو د پاارره سوون کېور ولن الله ملکوسته مع اوواېوه لدوې خاص دا الله د پاره بعد شسمانو نو د زمو کوله ی خفر ل من ش او بخن کوي چاله چې خوغ شي د دمونکو اماو توې توف کورکیوي وخي و عاض به من ش ازار ورته چال چې خوه شي نه دېکو الو ریمان توفی قورت بیا نه میلاوي وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا دِل لار رب عزت بخون کې مهربان سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ زُر د چوبو یغرسو په آتی کړی شې وي اِذًا طَلَقْتُمْ كَلَّا جَزَائِي تَأْسَوْا بِمَا نَعْمَلُ إِلَى مَغَانِمَ أَغْنَمْتُمُ دَخَيْبَر تَ رسل هودی وی نرستو د خیبر جنگ شو کلا چې زئی تاسو غنیمتونه د خیبر تا ل تا خوزها دی د پااره چې راوالی ده نو مناساشخام د مزرو نه نهتهکم تاسو سره روان شو ستاسو تععددار وکو چېتهويله خو پته وه چې خبر واه ل کسان د خوبدوار غ نیمت راړل دی یري دونا الله د راده لري بدو کلام الله چې بد ل کېفیسه لګله الله ګوره وادهکر وه که سوق دو حدیبی په سفر کې زما د نبی ورغری شي نو د خیبر غنیمتونه دغه صحابو دي اوس کله په جنم نه لا وې نو د الله تعالی بدلول الله تعالی زما په تلی سوق نشي بدلولې یا بغیر پرې نه یینا یریدون ای یبدلو کلام الله هی اراده مریدی چې بدل کی کلام د الله کولو ورته وای لن تطیعونا شاربم تاسو زميته تاویداري نه کوي کزا لکم تاسو قال الله من قبلو وليو الله دینم مخكين الله مونږ تمخي ولي چې کلا زاي نه د زده سي وي پس يقولون زرچ لا منافقان به وي بل تحسدوننا بل کې تاسو له من سره صدق وي په مونږه ته مال فيرزو ده بل كانوا لا يقفون الا قليلا بلکی هغ دا منافقان بلکانو بلکی وی لا يفقهون چې دای نه پوهی هې لا قلیلہ مگر لغونته تش په دنیا پوهی تښت په مال وې او د دنیا پر ګټه پوهی گی. نور د الله او رسول ته محبت هم نه بلکانو لا يفقهون قلی لا قلیلہ بلکی دای چې دای پوهی دي نا مگر لغونته او لغونته پوهه ده سو د اولوائل المخلفینا دی رستو تاتی کلو شوتا من الاعراب دا باند چیانونا چرا خفا کی گئی سلا دا خیبر جنگ لبن نزل ستو دا اون ایلا قوم زرده چرا اوبا بلل شیطاسم مقابلی دی عداس قومتا اولی باس شدید چی خاواندان دا جنگ سخوئی مو کبا جورشی با تاسر اوالو کنا تا سو بجنګ کوي دې کافرو سرا او مسلمون يا و دې اسلام قولي پینت فیو ک چرتا سو په دغه موه کا ایوتیکوم الله اجرن حسنن در بچ الله تاسو لګل خایستا وانک تولوک یا و دې کما تا من قبلو لکشن چوری دې دی وای مخکی یعذبکم عذاب الیما اغا په کی عذاب درناک لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ اﷲ یې نشته دې پړوند باندې حرجون ستنګي وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ او نو په ګډ باندې تنګي او ګناہ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ په بیمار باندې حرجون تنګي او ګناہ کړه jihad ته نذیر کله هم معذوره کنا او دا هغه معذورین نيک الله دې یو ځر بیان کړه رنده دارنګ ګډ دې بیمار پروت دې وَمَن يَتَّقِ ارغا چاچی تاب داروکا دا اللہو دا پیغمبر دا اللہ یدخل ہو جناتن وردن نباکی اللہ جنتون تعدا سی جنتنا تجری من تحت حلنہار چروان بئی بئیگی بلان لداغن نحرنا ومئی تولا سوک شوا اوڑی دو دا اللہو دا رسول تاب دارو پریخوا یعظب ہو عذابا علیما عذاب و ولوار کی عذاب درناد او دا مومنانو ذکر کوي چې غوي د دغهې د ککر د لاندې الله د نبي سره بهعات کړو لقد ربي الله ف شکه را شو والله ن نومنې د ممنانونه یباونهکه تحت شرتې کلهی د ات کړو تا سره اللهې دغون نه فلومان الله ته په توواما د هغهدااقت دغ فی قلوبهم چیلی محاجرین و ادام سوار و پزرونو کیو صحاب و شان معلومین قرآن لبا گوری فعلن ما فی قلوبهم اللہ تپت و دعو اخلاس و دس و دا قرصد دیر صحابه اکرام و پزرونو کیو فانزل السکینة علیهم رانازل کڑو اللہ سکون اتمینا ان تجوی وعفابهم فتحا قریبا او ورکڑو ادویتا فتحا نزدی چه فتحا دخی بروام ومغانم کثیرتا او غنیمتنا دیریا خزونها چواب لدئی دیلرام وکان اللہ <سؤال> عزیزا حکیما حدی اللہ <سؤال> رب العزت غالب و حکمت والا وعدکم اللہ وعدکر تاؤسر اللہ اے مومنانو مغانم کثیرتا غنیمتنا دیروم یا غورا تر کیامت ته چې مسلمانانو کوم جهادونه کوي او دای له غنیمت ملایق نو وعدکم الله مغانم کثیره وعدکم الله تاسو ممنانو د غنیمتونو ډیرو تا نه اخوزو نه چې تاسو به والي د پختو اوقاتو کې چې کوم وخت الله مقرره کړي فعجل لكم هاذه پتلوار فره در کو تاسو له غنیمت د خیبر وکف فائدین ناس عنکم بنکې والله لاسونه د خلکو د تاسوونه د مکې واللو هغ ستاسو په زرلو تلیف قادر نهکل ولو تکوونهتل للمومنین او دو دپاره چې شي دا, دا لاس منندول د کافرو یا داغ نیمت د دا خبر نشانه د مومنانونه په اه پس وداقب د هغهه خبرې چېواده کوم الله مغاې مقصره کوم سرات مستقه او اذه با رچو خی الله تعالی رضیغا چتا سو کاون الله توس پاری د توکل نار اگر لو خی واخرى او نور غنیمت النلیل لم تقدر عليها چتا سو لا قادر شنی نی قد احاط الله بها الله یها تکړه پا ایوانی تخت علم کی وک ان الله ولا كل شئ قدیر او د الله پاور شیوانه قدرت او طاقت والا ولو قاتلكم الذين كفروا کته تاسو رجنګ کړ یا کانو چې کافیري یعنی د دیب مقام کې مشرکان د مکه تاسو رجنګ کړو الله ولا ولا ندبار خامخاتې بارولې شاګاني ثم لا يجدون وليا ولا مسيرا بیا به نوې مونږه ځان نه پاراسوګدو څو اندادي سنت اللهي سنت الله دا قانون او طریقه ده الله زاته حقیقت خلته من قبلو چې تیرشوه او پخا چلا دختل نبی او د مؤمنانو مدد کوي ولن تجد لسنت الله تبدیلا چر بمن انه نه ته پارو طریقه ده الله بدلی زل وهو الذي الله ذاته کفایدهم چبانکړو لاسونه د دې ان کوم د تاسونا و ايديکم انهم او تاسو لاسونه بنکړو د دې نا د غتن مکه تا د غتن مکه مراد سدي الله مسایې پنځ دېز مکه کې مکه معززې تا مراد ته حدیبیہ دا د تا پاغني دېز مکه کې مکه معززې تا ممن با دین سفرکم علیہم پس دې دین چې تاسو کامیاب کړی وایې د دې په نیو باندې یو څلکان په پټه راتلله کیا چر مومنان به رسول الله نه غافلې موږ کې زرم لوکو نو هټلې ونی ولټول او رسول الله له پېش کول بیا الله نبی پرېږي الله وایي تاسو لاسونه دې دینه بنکلې دې بنکل دبدنه مکه تا خپل دې مکه کې مکه معزز من با الذين اصرفكم عليهم پس د دین چې تاسو کامیاب کی ووې د دیپنیو وقان الله بما تعملون واسویرا او د الله پاوچ تاسو مونږ کویلې دن کې همو لذينا کفرو دا هه کسانی چې کافر دي وسدو عن المسجد والوسدو المسجد الحرام او بنکروی تاسو د جمعې عزتمنه والهدیا علاقه سرور قربان ای ماکوفن بن کریشو ایبلو غ محل لا چور سیزه د حلاله تا حدود حرم ته نو پرې کول ولو لا رجال المؤمنون کچره نس سلم المؤمنات پر مکه موظمه کې ونه ص مؤمنات زنانه مؤمنې لم تعلمو چتا سن پوي جندل د خلکو مکه کې ایمان راول او کافر په زنجرونو کې تړل او دا یو دڅو چې پرلنیو کوي هجرت د پاره څه لار نه مونده الله یو ته د مؤمنان سریو مؤمنان او لم تا لمهم چې تاسو یې په دا چې دوی د بیل کلوي فتصیبکوم رسیدل یو ته تاسو ته منهم د دوی د وجنه معرته خفکان خفکان ورسیدل با جو که ده گناه مانا کری خنور و مفسیرینو ده مانا میں باقا حق کری زکر تخطا سر قتل گناه نوی جلالون مانا کری معرّت اسم فا امام روح المانوی ده مانا ده ده نوا جو که نو معرّت خفکان فتصویبکم رسید لبوتا ستا منهم ددیم منانو دقتلو لدوجنا معرّت خفکان بغیر, بغیر علم بغیر علمنا لود خل الله في رحمې خل الله في رحمتې دی لپاره چې وورب نه الله پپل میروباني کې مشاوه چل چې خوښشي س هودی اللاره کولاشه د خلکو لپاره او د مکینه و خلک مدينې ته راتل مدننی واللهوه مکېته راتلل ل خل الله د دپاره چې وردن نه کې الله پ خپل م روباني کې لو ت غ په سره د مومنان سری او مومنانې ځنانه جي دا شو لا غبن لین کفرو نوخذااب دولوه کسانو ته چې کافر دي من هم د ناغاابلي معذا دردناګ ایجاال لین یاد چې ګځووا کسانو چې کافررو في قلو زد زد ناپو حی خلق ورطا پختو که ننگ وائی کل چی گرزول واا کسانو چی کافرو پختلو زونو کی الحمیت غیرت حمیت الجاہلی آغیرت دا ناپو حی ننگ زونو کی روستے ہو چلازم مونگا ننگو نبرداش کئی چی مونگ دمر کالا پی غمر سر جنگو لکلیو دے دا غشان مکی ترہ دنکی فا انگل اللہ سکینطہو ارغللو <سؤال> الله رحمته و سكونه على رسوله تختل پیغمبر و على المؤمنین و منان او لازم کړی ول الله د دې سرا کلمه کلمه پرځګاری او کلمه تتقوا سو جلاله شریف دی لا اله الا الله محمد رسول الله و الزمهم کلمه تتقوا لازم کړی لازم کړی ول دې قالوا ماذ قرز حق بها او دا مومنان ډير لایته دي کليمه واهله ها او اهل ديو وكا الله بكل شيء عليما او الله پر يشي وان پوها لقد صدق الله رسوله الرؤيا ده شکرشتني کړه او الله د خپل پیغمبر سره خوب بالحقه پرشتیا الله اور ته نه لته المسجد الحراما یخا مخا ورتن مے شیطان ثم حرام تا ان الله دار تبرک به پاره کلام الله خشیم امنو نطام نو بان مے محلقی نروسکم کلون کی و اخلسرن لرا و مقسرین و بعض لندوی و مقسرین و لندوی لا تخافون چان دغری غینا فاعلم الله تتقوا ما دا اخلاص فعلنا الله تپته په دې سلحاکي ما دا وسلم تعلم نه چا سقا وين نه پوي دي فجال من دون ذالک نګرغول الله رب العزت من دون ذالک علامہ سعید ادون دي ک په معنا د قبل له فجال من دون ذالک غرغول الله مخک د دینه فتح قریب فتح زیچ فتح دا خیبر دام افهم دې چې فتحه ده خیبره هو الذی الاغزا ات ارسل رسوله ارسل رسوله الله عزته ارسل رسوله شرع الیکن خپل پیغمبر بالهدى ته هدایت فرام ودین الحق او په دین مشیه فرام لویزهره دې د طاره چې غالب کې دا دین حالت دین کلهې په دین ته روانې وکړه الله شهیدا کافرین الله پر خبرواني غوا شدا دين نه په تمام دينونو غالب که مسلمانان مسلمانانو دي دين ته دينوي او کار کوي محمد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم چې رسول الله دی ولذي هاکسان معه چې د پیغام برسره ني اشد دا ولل کفارین د ډیر سختی په مقابل د کافرونو کې رحما او بينهم ارہم کا انکی دیپاک پلمنس کے طراہ مین بڑا صحابہ کرام رکعن چلال اور کے اور کو کہیں سجدن سجدے کم انکی وہی یبتہو نفلا من اللہ ورضوانا طلبیدای فضل اللہ وترفنا اورضا وانگی هم ما ہم الامید ذی فی وجین دیتو مخنوقی من اطر سجود دنہد ساجدہ نبی سی ماهم علامی ددوی دو فی وجوعهم پمخنو دو ددوی کے ننفر السجود وی با دنخو دسجدونا آسی دو بعدت کونکی او دا تقوادار او د پرزگار پر امخ کی قدرتی انوارات وی چه پاگودانی پی جندشی او پی جنی ما غصوب مسلمان اگر مومن مسلمانی اغتاللہ نور دیمان دی بسیرت ورکڑے نو دا تقوادار او آسرات دے پیچنی دا اگر نختم نموراد دا, دا غبر علماء و لیکلی کدا غیر به تکلف نه دیو شری په تندیکنه خجولا شو نو خبر اغل نو او کله ته کی کوشش موشش کرن واغړیا علامه رالک مسئله هم فتوراتین دا مثال د دینه منامه په تورات شریف کې دی دا دنه په تورات کې وا او مالهم فنجین او دا مثال د جو فنجین شریف کې کا زرعن فشانده فصل اخرج شته شرع <سرد> باسی خپل تیغو فآذره نمضبط کی دیل را فستغ لزان نافس الغرشی فستغ آلا سوقیه ادریه پخپل تنیبانی یوجب الزرع یوجب الزرع تاجب کیا چایدہ فصل زمدار لرا لیغید بهم الکفار جید تارچ غصور الله اللہ تنیبان کافر تا لیعید یاچه غصه شیفه ده فسل بان کافر وعد الله الذين امنوا وعد كر الله دا کان سرچ مینان نی وامنوا الصالحات عملو كر نیک لمن ندینا مغفرت ان دکان نمبر بسم اللہ الرحمن الرحيم یا ایوہا الَّذین آمنوا اے ایمان والاو لا تقدم دینیو رسولهی روان دے والمکوئی دا اللہ دا اللہ دا پی غمبرنا دا اللہ دا رسولنا روان دے کی گئی ما دا اللہ دا رسولنا منوان دے کی پا فیصلہ کی پا قول کی پا فیل کی واتاق اللہ دا اللہ مویری گئی ان الله سمیع علیم یقینا اللہ دې غوړي د انکه قانون ذکر کو چې په کال عمل فیصله کې د الله او رسول نور باندې کې ان قانون یا ایه الذین من ایمانو لا ترفع اسواتکم مطور تک واي आवाज نه خپل فوق صوت نبی د تاسو دا پیغمبر ولا تزهروا له بالقول تی زواله نکوی دی پیغمبر تا بالقول کوي نا باندې کجاهر باذ کوم لباذ لکه څنګه تی زواله کوي باذ تاسو پارو باذ انت حتوا مالکم دا چ عملونه به شي وان تم لا تشور نو تا سونه په ان الذين बेशक ها کسان یوزنا سوا تهم چې کته کوي خپل وازنه آئن رسول الله ته دې پیغمبر د الله ولائك الذين دعواك سامي ان تحان الله قلوبهم تا کلید لازم د دی لتقوا د پارا د پرزګاری ان تحان منه تاسو قرتدی کې و اته هارهم من کل قبیح ان الله تا کلید لازم د دی دهر نقصان نه پارا د پرزګاری دا, ما دا, دا امتحان مع دو مییم حالون دا په معنا د خا سکول راځي انتحان الله قلو د هم خاال کيدي الله ضمو د دي لته کوالله پاه به پردارئ له نه خته واجرناظیم د د پاه به دخې واجر نهظ وجرربوي للهونه ب شکه کسان یوناادونه کل وره جاو عذ نظر کای تا اخوا ست دی کورونه نا اکثرهم لا یاقمن دیر په جی کی عقل نه لئی ولو انهم صبرو کچره ودای چې صبر کړه وه تخرج الیهم انهم صبرو کچره ودای چې صبر کړه وه تخرج الیهم پره بچ راته دو تا د کور نه لکانه خیر الله هم نوخام مخذا به ډه غوره د دو لپاره والله غفور الرحيم الله د بهخون کېمهان داس به ل ذ یا نامو ای مع وال ان جا کوم فاس ب نه پهچ راشي یو دوته ما دا سره بېباره سلی دنا بهته یو خبربانې ف ی نو نو لټونه کوي ان ت قومن به ج حالتون دا چې تلیب د رسی تاسو قومم ت پهنا په ه سره په تی هوو بګرې ما پاسوانی فالتون چتا تاسوکري ناادین خپ مع نام د وا پو فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کوم رسول الله یقی نن په تاسو کې پ غبرډ الله لوی اوکم کچري د تعدارو کې ستاسوو في کاكثير من امرري په ډرو کې دکاروونه لاتون مشت کے بوا کې ش تلیف کے بوا کې شی واللا اللله ح بغلو اللہ محبوب گرزو تاسو تاس ایمان ایمان در تذرک محبوب گرزو لے ولیکن اللہ حبب ایلیکم ان ایمان اللہ محبوب گرزو لے تاس ایمان وزینہو خیست کرد دا فی قلوبکم ستاس تذرنکیم وکر رہ ایلیکم ان کفرا او بد اخکار کرد تاس ایلیکم ان کفر والفسوق آلولی گناہنا والعسیان واروال گناہنا اولائک هم الراشدون دا کسان چې مهاجرین او انصار الله او د لار مندون کی فضلن من الله دا مهربانی د الله تر افنا او نعمت او احسان نه والله علیم حکیم الله دغه او حکمت و علام اوس دې بل آیات کې اول ادب الله رب العزت خای اوله صحابه سوره نشان ذکر کو حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَالْفُتُورَ قَوَالِ سِيَان أذا ده نيو ترتيب سرى كوي جعلنا محببينا للإيمان وزينوا في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والضلال واجعلنا من الراشدين وير اليد دعاء قد دي, دي, دي ترتيب كوي وأنتم أيها الفتان من المؤمنين کچاری او دوا دلیلان مونږ نه نا نو نا یقتتلوا تختلمنس کی جنگی دی مسلمانان یوهو جنگی کی جنگه فاصلهه بينهما صلهو کای تمن د دوارو کې رسوله کوششو کین دا موننانو ته الله تر طرف نه امر لري دوا مسلمانانو جنگ لري نو یفاصلهه بينهما امر وکنا صلهو کای تمن د دوارو کې دا ور باندې فرض واجب دی والمسلمان تباكي دو جنگ او ته په صلح نه کې صلح کو لادروانه فرض او واجب دي فايندغه تهداهما کچره ظلم زياتې کو لو يود دي دو دروازه نا يودني زياتې کو لو علل احرا ته بلاني فقاتل التي نو جنگ کيدا غدل سرات تغيث غزياتي کوي حتا تفي الى امر الله تر دي دې مر مسلمانان لکه یو ډله بغاوت کوي او وروغه نه کینې ټول راځه مشي یو فروج جنگي دی او ترغهي جنگي دی جدید الله صلی الله تلو واپس شوي نه فانفعت که 14 ډله وا پښور الله صلی الله تا فاسمحوغه نہما لصلحه او کوي تمنذی کی بل عدل پونصاف وعقستو او په تمام معاملات انصاف کوي ان الله يحب المقتين بے شک اللہ محبت سے دین صاف کہونکو سرهام ورکه دې د ببان خلک مملکو جنگوشه انما المؤمنون اخواتن بے شک مؤمنان لغو عظیم مؤمنان خپل منځ کې رونه وي تاسو لهو وینا خوې کوم نصالح او کای پمن د خپل کې وتق الله الله نه وېریږي لعلکم ترحمون دو بتاره چې پتا سرهمشي از آنم باگی مشرانو لیس پکشول آسو دشار لگن تیو جدو اورو سنو دیر شیز کا دیو لالش په بنیاد ورزی دیو لالش پا بنیاد او ویما تجارتو لگی دو یا ایوها اللذین آمنو ایمانوالو لا یذخر قوم من قوم تو کدن کئیو قوم لگل قوم پوری خندادن کئیو قوم لگل قوم پوری آسا این یکونو خیرم منهم نزدیر دا چیشی دیو بہتر بدوینا ولا نساء من نساء اونه د ټوکی کوي نور زنانه د نور زنانو پوری ولا نساء اونه د ټوکی کوي زنانو من نساین د نور زنانو پوری اسا اي يكن خير منهنہ مزدید تشیدا غورا او بهتره د دنیا او ټوکی اول پوره م کوي غورا اکثر شر او فساد په ما تاصل ہوئی که کنی لیو کې آکی رئی کنا نو پا حبر اڈیرا ملکا ویند دا تکلیفی بیا او سورا بار مرگری بیا ناوری ناوری ناوری ناوری شوال آم که بھی لیوی کنید آشه الدا کی رئی نا باس اسے خوکا ہیند دا رکاوٹ جور شی بیا او لا تلمیزو انفسکم عیب ملگ وی پخفلو انجن سبعانی و لا انفسکم ای مَلَغَوَی پخلو ام جن سبحان مین ایګونه چا کی ملټاو چې تا کې دا نقصان نه دا نقصان نه ځان کې ایګونه لټاو او کله چې دا زګ دا څی سوچونه کوي کنه چې دبل ایګوري لګوري او خپل ایګونه دنه پټای نو دا پیسه چې د مازره کې بیماری ده ولا تناغزو باللقاب یوم المرابل ایتغلت منو سرام یا <سلام> سره په عموم <سلام> خفقې کې ټول आवाज دا منو حرامو به اصل اسم الفسوقو بیر بدغه نن د نفرمانه عبادت ایمان پس ایمان وروڼه یا سره مختی مثال په تور کافرو دحرو ایمان لرله تاسو نه لیده هري یا سره لاګره ته دېسته ته لاګري یا سره جوارګره ته دېسته ته جوارګره نو دا غلط خبره ده هغه ته دېسته مداص بولنه نه اروح معنی کړي اسم لې کې په معنا د ذکر ده ډېر بد دی هغه ذکر هغه عادش هغه عدول بنا فرمانه دي بد دی هغه عدول دنا فرمانو بعد ایمان پس ایمان راوډو نه ومل لم يتوب چې دې دی دروازه خبره نه توبه ونستا فولا ایکہم ظالمین یو ډاکسان دي دی ظالم انسو کې عدول نه توبه نستا بارنګ مسلمان کی دعیب لټولني توبه و نستا یو بل <سؤال> تغلط لقبونه باندې را بدلل پری نه خل و من لم يتوب چا چې توبه و نستا د شیاه سلاثون آدلمور سلاثون یا هم یادای ګو و من لم يتوب چا چې توبه و نستا د خپل ظلمونو د ګناهونو نه فئلاکهم الظالمين یدا کسان انداو هم دی زالمان یا ایه اللذین امنوا ایمانو علا اج تلبو زاننا بچو ساتئ کثیر من الزنین زان بچو ساتئ کثیر من الزننے دیر دا عمل کولنه په ګمان دی ګره د بند زړه د ازارې دی نو ډېر زان ساتئ چا چې ته را خیال کې میراجی دا سره هو بدکاره لو خیال ران تر سنبال کوم مسلمانو لې بدنامي يرخه خیال کې مې رازيدا خغلا غره الله او ایمان والو اجتنيبو كثيرا من الزنني ظانن باتو ساته دیر نه عمل كله په ګومان باندې ان بعد الزنني اسمن بعد الله وېد ګمانو نه ګناه او رغبای مرګري کنه با دي ګمانو نه الله اسمن ګناه ولا ته جسو د یبل جاسوې م کوئ ته جسوس دی ته وي ته کوش کې د بل د اګونه چې یا کوور کې تهله پټ پهډګورې ولا ته جس باونه م کوي د اوورتونو د مسلمانانونا نه ته جس سمانه باسونه م کوي د اوورتونو د مسلمانانو د اګونه د دوی وله تهسو جاسوسیمه کوئ وله یاطبب غبت دی نه کوي غبت دی نه کوي بعضغ کوم داغ بعضې ستاسو د بعضې غبت و یو سر کې یو ش مووجود دی او که ته دغ مخکېغې ک کې نابې خپشي په شاالله دي تقبت وئ او که په کې مش تا ته پورته و م ته بختان و یا غ رم لګنا ای یحبوا اخا غنیہ حد کو نیو پتہ سو کی ای یاکل لہما خی دا چوکری دے وہ حد خپلور میتن پدا حال کی ضرور ملوی فکرہ تمو نی تاسو ودی دل لرب دګنئی یبد داسی لکر سرخ پل خپلور مل دے ا دمر نفس دے داو غخی خری وتق اللہ الا الله نو یری گئی ان اللہ تواب الرحیم ب شکان الله د ډېیرته د قبل لونکې نان الله د تاسوې تمام مقصات نهپم نهمان ک یا هننا سر خلکو ا نه خلقنا کوم ب شکه پیدا کې من تاسوو منځ کرن د یو نری نهناون ساوي ځنا نه وجهالنا کوم شووبن ګرغې مو تاسوليې خاندانه وقبله وړی وړی دا یوسره طال لتعارفو شيو بوله پیژنې دا پختون نه را پنجابه دی دا کریګر دی دا سید دی دا پختون نه مدا سره طال لتعارفو شيو بوله پیژنې ان اکرمکم عند الله اتخاكم ان اکرمکم یقینا ډیر عزت من پتاسو کی پنځ د الله اتخاكم مغډر پرزدارې پتاسو کی عزت علی اسوک دې چغد الله نه ډیر اواګه چې د الله او رسول تابعداري ده ان الله یشک علیم من پو او خبیر او خبردار مين قالت العرب ای باندچا من نا ایمان نروړي ان ورته ولم تؤمنوا تاس ایمان ندرولے ولکن قولوا اسلمنا لیکن وای چې اسلام قبول کړو ولن ما يدخلن ایمانو تروس الادر نشون الیمان فی قلوبکم ستاسو پذرونکی و انتو فیعوا اللہ و رسولہو کچر تاسو تابدارو کدا اللہ و درسول اللہ اللہ علیلتکم کم بنکی اللہ تاسونا من اعمالکم شیئن ستاسو داملون سشے پورا پورا جربدر کی اِنَّ اللہ بے شکا اللہ غفور الرحیم بَخُن کے دو محربان ان نهملمومن للهوينا بش ممنان ها کسانې آمنوله ووررسولي چيمانې روړې پالله او پررسول <سؤال> الله اللله سله ارت او ب ش و کړې وجهه دوې مواالم او جي حې کړې د پخپلو معلونو سره اوانفوسم پخپلو نفسنوفی سبیر الله الله لاه کې اولاکه تہ خلقکم دای دریشتنی په داوی د ایمان کې کولوار توایا تو علمو ن الله د دینکم آیاتو خبردار او کوی الله ته تح دین بانی کجدا داوی کې چې دای مواغم نو الله خبره والله یعلم الله پوہی ما پاسونه په سماوات کې پاس مانو کی ما فل ارض چې پس مو دا یاد ماننه او داويم کو چي دا سیمه غسيم هر څوک چې سمره ده کا پاودو کو سير دي الله ته پته ده والله کل شين علیم الله پاريو شي باندې په هره يمن نونا عليكا نسلمو زبادن کيداي پتا باندې دا چري اسلام روړې وې کا دا خبره زبادي چرته مو اسلام روړې لکه باید سره وې ټوم مسله کېږي مني یاره تا مسله چې کړو ما داسې وکړو داسې وشو <تصفح> نو دا خو استاد مو دینو کنه تاسو موږ نه ټول د دینو نو دې باغي پښتنو کې دا طریقې چې تاوله مسله او خیلا او که څه تکلیف ولامل شو نو بیا به داسې لکه تاسو راځي پترګورو علی کې جنگ کې مرګ راشه تکلیف ولامل وي وې دین دی ما له وخلو زده کو دین کې الله امتحانات راونی نو یمنون علیقاسلمو زبانی ته هدايه پتا باندې چې د اسلام روانه وي قل ور توالات منو علی اسلامکم مزبادی پ مابا لدا کو اسلام روان بل الله منو علیکم بلک الله احسان کړی د پتا سبانی ان هداکم للیمانه دا چې هدايت درته کړی د ایمان طرفه ان كنتم نصادقین کیا ایتا سرشتینی ان الله یوشک الا یعلم غیب السماوات والارض وہ هی کی پپټو سیزو نو د اسمانو نو د زمکی والله بصیر بما تعملون الله لجن کر پات تاسو عمل کوي بسم الله الرحمن الرحیم قاف الله پیوی دی په مرادو په معنا والقران المجید اسن میلی په قران باندې المجيد چه د لوی شان کتاب دې المجيد په معنا دال کریم العظیم چه دا ډېر با عزت کتاب دې ډېر نوې کتاب دې لوی شان والره بل عجيبو بلکې تعجب کړو دوی انجا همدا چراغ له دوی تا منذرهم منهم یو ير ور د دوی نا فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَؤُلَاءِ كَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ دا هو یو شی دی عجیب او ناشنا اَيْذَا مِتْنَا آعقَلِ چي شومنګ مړ او وكنَا تُراوَنُ شومنګ خاوري ذَٰلِكَ بَعِيدٌ دا دوباره ته دا کېدل بعيد د عقل لریري ذَٰلِكَ رَجٌّ دا واپس کېدل بعيد ډېر لږيري د ا عَلِمْنَا عنا الله فِي ش کپېژنو موږه مَا موګه معپغه سبانې الْأَرْضُ مقصول ااردو چې مِنْهُمْ م کمین هم د جوی د بدونونه موږله پته لېجنې غړ خاې شو نو لاس خاورې شوون اندام خاور شو رو انسانام ق کې خاور کې که نهقد عنا بشه کپ یمونږه ما پااسانې تن قصول اردو چې کم منز مکه من هم د جو دن الله او زمون سره کتاب ونی و کتاب دی حافظ چېغ فااضت کوون کې دی د تفسیین د ټولو سیزونو حاف و نفیل ل دا کله په ماه د فیل را ي نوکه د فیل شي نو حافز یاد ساتن کے دی د تفسیین لته معو سیزو یا حافز و نفیلو پهماه د مفولوم را یعنی زمون سره کتاب د چې هغه بدل نه محفوظ دیه د ب لا ک نه راځي اوه محفوظ الله بالحق بلکسببل حق دروغ نسبت کې دی اغ کتاب ته لما جا او هم کله چې راغلی را کېتاب ته ف نو دا کاافران في امرین مریج په یو کار ګډور کدي کار دی شریت او قیامت په ګډ شوي افلم ینزروی لسمایی آیا دیگوری ناسمان تفوقهم دا پاس دویب کیفا بنیناها سرنگ جوڑ کدی منگ دا اسمان وزیناها وخیست کدی منگ دا وما من فروج نشتر دی اسمان لرشاو دونام والارد وما ددناها ازنک غلول دا منگا والقینا فی ی خودی د دی کې غرنا و امبتنا سیها رازرغون کړي د مونږ ته دی کې من کل زوجم بهيج د هر کس مجوړی ښه است ښه است نا تب صورتن دانه ینه مفوله لري فعل ذالک تب صورتن د پارا د کل مونږ لیدو تا ټول کارونه مونږ ته دا کړنی دی د پاره لیدو و ذکر اودی کې نصیحت دی له کل عبد منیب دا هر بندګ پاره منیب چې الله طرف ته رجوع کوي و نزلنا لائر علی مونږه آر علی چې مونږه سما د اسمان ته طرف نما انو مبارکان ډېره فائدې والا مبارکان معنا کثیر المنافع ډېره فائدې والا ډېره فانبتنا بهی رازر غن کڑی من پریبان جنات باغنا وحب الحسوید او غدانی لو کرشویم وان نخل اللاو اکا جرم دا کری باسقات چی دنگ دنگی وان نخل باسقات نو کڑی دنگ دنگی رازر غن اکڑی من کڑی دنگ دنگی لہات والعن د دې لپاره ونځي د میو نځي د یو بل سره جخته جخته رزقا للعباد دا خوراک دې لپاره باندې غانو واهینا وی هی او ځندې کوم په دې وبو سره کلمل ولک څنګه دا دمر فشمو مراغر غنکم مزما کومې ژوندۍ کا قزالک الخروج دارنګ الله او ایت وی د قبر نو ادا سمې مرای ژوندۍ کذب عبد الدرونس <سؤال> بتکلو قبلهم محکدینا قوم وهن قوم نو علیہ السلام واصحاب الرسی خوندان دکوی سورہ فرقان کې له تفصیل تیر او پات دکوم سلیخ نمبر یاد کی واصحاب الرسی خوندان دکوی وسمو دا سمودیان وعاد لو عادیاں وفرعون او فرعون او اغارو ادب لو ت علیہ السلام قوم لو ت علیہ السلام وا اصحاب الایکتی خاندان در جنگ ای قوم لو علیہ السلام وا قوم تباع او قوم د تباع چې د یمن بادشاهو کلن دتو لو کذب الرسل ده دروغو نسبت کړو پیغمبرانو ته فحق و عید نو واجب شو په دیوانه عذاب زموږه اَطا اینا ذل خلق الاولی آیا مونس ترشیو پتیدائش وند نیوانه ول چول زموندا مخلوق پیدا کولو څه ستلی شو چې لا کافرانو یی دوباره پیدا نکی بل هم بلکی دی فی لبسن پشک کینی من خلق جدید پیدا شنی نا دری پدی کې شک ده ولقد خلقنا الانسان ایشک پیدا کړو موږ انسان ایشا کا پیدا کړو موږ انسانونه نه علم موږ پوهېږو ما پاه خبره تووسوسېږي نفسه چې واوسوسېږي په سره دل라 نفس دزوم چې واوسوسېږي دی هی زميره انسان تراځو د قدیه توا و نعلم موږ ما پاه سوانه يَا سُوسِيَ اَجِيبِهِ دِينَ سَانْتَا نَفْسُهُ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مُنَادِرْنِ جِيُودَ تَامِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ دَا غَرَه گونو دَسټاو د مړاینا يَتَنَقَّلُ مُتَلَقِّيَانِ كَلَچِ لِكَلْ كَيْ أَغَدُ لِكُنْ كِي إِذْ يَتَلَقَّلُ مُتَلَقِّيَانِ كَلَچِ لِكَلْ كَيْ أَغَدُ لِكُنْ عن اليمینی یو خی طرفت ویوان الشمال او گست طرفت قعید و دوارا ناس تیمی ما یل فیغ من قول تلفز نکای خلن خوزی دا انسان په یو خبر بانی الا لده مگر دا دسر رقیب افاظت کون کی فرشتی دی عطیب او حاضری دی تیاری ادا رقیب و عطیب دوارا دا مسننہ پا ماناو الله له مغر رَقِيبٌ د سره رقيون فاازت کوونکې فرشتتی عتیب او حاض بسار ولاړی وجات سکره تون نو بالحق راابشي سخت د م پرشتیابانین دا پرشتیابانی دادو زن ک سختی د ځل پرشتیا را ځي وجات سکره تون نو بالحق راشي سخت د پریا الله و ظالکه داغه مرگ دی ما کنت منه تحيد. ما یا دیوکی موصولا وا یا ما ینافیو ذالک ما دا هاگا مرگ دے کنت منه تحید چطب او یریدی با تحیدو تختیدی با یریدی با یا ما ینافیو ذالک دا مرگ ما کنت منه تحید نوط انسانا دینا تختیدن کے دینا با کم تلا ما کونته ملت ہے نت د دین تختیدون کے وانا فخث السور پھکے دو کرشی پشپلوئی کی ذلک یوم الوعد دا غرض دچید دی وعده کړي شی وا وجات کل نفس راشی هر یو نفس ما حد دوسرا سائقن شړون کی فرشتي ویشہ ایت او گواہان به تدوانی لقد کوونته ب ش کوو ته في غفلت ان په غفللت کې دنا مناض کې کی دی ته دا پتا تا چې من فره نازل شوی کنا نه دنه خو تفلت کې تا ژوندون نه منلو سات کتاب دو نه منلو لقد کو ته ب ش ته غفلت په غفللت کې من حاض د دی نه دا چې تا سره سوشولدونه غ پهفلت کې پهکه شف نه ان کت کا لری کڑی د منتانغه توا کا پردیس تا فبسور کلو مہدی لو نظر د منتیر تیری لری ند پوری لگی او فجید دل نہ نند لاغخ کاری وقال کریمه اووی اغمر گرے دد کہ کریم نے مراد ا فرشتہ وا چکم پدم مو کرا روا وقال کریمه اووی اغمر گرے دد ا فرشتہ چ پدوان مو کرا روا هذا ما لدياتي دا ها دي چې زما سره دی یاتې تیار دا دغه مل او ما سره تیار پروته الله ربنیت وای الቂያم بعض ویلی چې دا مفرد دی لیکن دا تسنیا تسنیه چې ذکر کناوي ته اقرار دیو جنا القي القي ورغزوا ورغزوا په جهنم کې د الک دا کارار کو تعبیکو پهته سنیبانې الکیا ی کې الک القیو اوغورځ او غورځ او د په جاننم کو غور داهم هغه سا کو شاید ته مکیات ک تیر ش که نه الکیا او غورځ دوه هغه سا کو شید فرش دی ته وئ ال کیا اوغورځ دوړه د لره په جهنم کې او غور په جاننم کې کل کفارن ار یو ډې رکا سير شکر انید او چې د حق سره نادو دشمنی وا حق سره نه لګې و دنیا کې مننا خیر بعض بعضې خیر زکات ته منا کون کې و دې زکات ناراز زکات به نور کولو او تفسیر رحمانی کې و یا بهتر خبردار چې خیر عام نه من کون کې و خیر لرا قران <PURAN> نو سوکنے پر خل جن نو سوکنے پر من کون چه د خیر معتدن مرید معتدن د زیاته کون کے مرید او شک ان کے په دین د الله کې اللذ ذا قصد جالم الله چې د غره له د الله سره لا معبود او مددگار بن فالقياه في لغاب الشديد ورغور زويده پزاب سخت کې قال قرينه دي قرين مراد شيطان نه عمخت قرين سو کو پريستا قال قرينه او بغيغه مرګره ده د شيطان نه ربنا ايذ من رب ما اتغيتو ما اتغيتو ما خوده گمراه کړنو ولکن کان في ذلال ودعيد لكن ادته گمراه اله لريکي قال الله رب عزت ورته ويلا تختصنو جګړې نه کوي لدایې زماسرا انده جګړو زینلې وقد قدمتو لیکم بالو عيد بشکر وان دني در لګلو تاسو دنیا کی اورا مخې وې دې زینې رولي وای ما یو بدلون قول <سؤال> لدایې <سؤال> نشیبد نده ان ازما سرا <سؤال> و <سؤال> ما نذ ظلم للعبد او ني مز ظلم کوم کې پخپلو بنګانو یوما نقول لجهنم آلاو ای پا کمرا چوبوا ای منجا جهنم تا حلن تلاتی آیا ڈکشت و تقول حل من مزید وائی با جهنم آیاشت دے سزیاتی ورغرزائی دا جاوو مئی نور کی اللہ روغرزوا جهنم تا با اللہ کافران ورغرزائی اواب آواس کئی چا اللہ ڈکشنیم حدیث پاک اللہ با خفل قدم پا خفل قدرت کامل پدی کی کی دی قدرت پی ڈک دو بس جہنم بچک کی چی اللہ ڈک شم ڈک شم وَعُزْلِ فَتِ الْجَنَّتُو رَانِزْدِي بَقْلِشِ جَنَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دُپارَ لَتَرِجْگَارَانُ غیر بعید چِن نبوی لرے ها زادا جنت ما ها دیتو عدونا چِو آدے کے دیش کل اوابن د هر راته څنڅر چې دوالا لرجو کولا الله تعالی د ریته رجو کولا حفيظ او د الله غواضو فازتكم که من خوښه ير رحمانم ا, آ سوچ يرې د له رحمان بارشانه بل غیب په پټا او راته نکلو پغل سرال شالله طرف ته مين سات الله طرف ته رجو کولا اللہ و نه ش جنته د سلام په سلام تییا سره وردن نه شدي سلام یعنی تاسو به په سلامتییا سره داعذااب نه یا وردن نه شدي الله په سلام سره د الله د چې الله دا الله مل در په سلام وي ظال کو یو ملخود دا ررض دا مش ده به تاسو دلتهېشيئ الله موږ هم دې کړل لهما ايشاؤنا لهما ايشاؤنا فيها د دې د پارو یا چې خو خيې دې په جنته نو کې ول دې نا مزيد او زمو سر نور مزياتي بدلين او هغه وخت وخلاصي واکاي حديث کراوي دیبي وراشي له جنته په وګو ولاس کیری دې ټول ګری بدن مته کې خارشه دی وې تسو کې ن به یو نه من مزید ز دغه مزید من چلله واده کړي و که نه له هم ما شونه فيها د دپاره بهلهه چې خوښ دی پهېژتونو کې والله دی مزید او زمون سره به نه زیاتې دنی وي و نه لک نه قبلله هم مخکې د دو من قرن د پیرونا هم ش منهم اغای ډیر مضبوطو دي د مینا بدشان په قوت او طاقت کې فنقبو فیل بلاد ای غای درغیدینو په کولو کې نتا سومو غرزی عین ډیره راځي غرزی دینو سمره چن لالای عمره تقدیر نکلو فنقبو فیل بلاد وای غرزی دینو په کولو کې فنقبو فیل بلاد غرزی دینو غای په کولو کې هل ممحیس آیاشته ده چې ته زید اخلاصي ان فی ذالکؑ بی شکپ دے кئی لذکرا خامکہ نسیت دے لمن دعو اچاد پارا کان لہو قلب چداغ اقلوی جلالین اے قلبمانا داقلو ان نفی ذالکؑ بی شکپ دے قرآن کے لذکرا خامکہ نسیت لمن دعو اچاد پارا کان لہو قلب چداغ اقلوی اکل لری یا قل تخلمنا جواهر کی علمن کان له قلبن پدیکین سید دا واچار پارا چراغ داغ خې ته کیزړوي زړه پکې وي او الق سمع یا دې کی دی وغبن تا قران تا او هو شهید او دې حاضر او متوجې نو خام مخاب الله رب عزت دتا نصیحت ورکې ولقل خلق من سماوات او دېڅک الله اوې پیدا کړی موږ اسمان نه نازل مکی پیدا کړی نه نازل او هاچې دی پمن دې ذوالو کې فی ستتې یامین پښو ګورځو کې وما ما مسنا ملغوب لو رسیدو منتفسل والے د چې پدې مون ستای شي ان اتا چې دوباره پیدا کومو پدې مون ستل کېګو خاص بیر صبر او کای محبوب علامہ پاسوانی یقولون شوای ادوی دي دي رب دي و سط دې همد کا او پاې بیاوه پهصففاتو د خپل ر قبله لوې مخې راختتو د نور نه قبلل غورو او مخکې د پرتو د نور نه قبل لو مخکې د راختتو د نور نه مراتې سری م د ساد دی قبلل غوروب نهمراد م د مااضی ګر دی ومن للیو پهسیې د شپې کې باکی بیان او الله الا را وادوار سجود وادوار سجود او رستو فرض من زونونه رستو ده من زونونه تار مزن وایا وادوار سجود یعنی ادوار الصلوات كلها ده كله من زون رستو ده الله پاک بیان سبحان الله واله الحمد لله الله اکبر وایا واستمی او غكیرا یوم یناد المنادی پا کم رچ عواز بوکی عواز کونکے من مکان قریب در ذینیز دینا ہر سو دیوشان تیوری اسرافید علیہ السلام شپیلو کی پوکے گووئی یوم یسمعون سویحطا پا کم رچ غوک بکی دی چگتا واؤ بری دی چگا یوم یسمعون سویحطا پا کم رچ واو بری دا خلق غچگا دی اسرافید علیہ السلام نشپیلی یوم یسمعون سویحطا پکمر چواو بریده چغا بالحق پرشتہ ازالک یوم الخروج دارز دراو تو ده قبرونو نام انا نحنو یقینا مونغا نوہی مونغا جونلیکولکاو ونی می تو مونغا مکولکاو ویل نلمسیر اغه مون طرف تا الله وی راتللی یوم تشقق الارض پا کمارا چوبا چوی از مکان هم د دوینا سران پا تلوار او پا جلدائی جلدائی سر بزمکو چوی او چا قبر با کلاوشی او قبر نبرا پور تشی زالک حشرون دارا غندول دو مخلوقاتو آلینا پا منگا بانی سیر سانی نحن آلم منگا خپو حیو بما پاسوانی یقولون چوائی ایدوی من خپو ایدادی چی سوائی وما انتا لیهم دو اور نیت پدیبانی زور کونکے جببار مانا کھڑے جواہر یعنی نیت پدیبانی زو زور کرنے والا ومانتا لہم بے جببار نیت پدیبانی زور کونکے فزور پچامن لنشے فذکر فذکر بالقرآنی نصیحت ورکو پا قرآن بانی منع چالا یخاف وعید چیریک یغد آزاب زمانا چاغور نش کوله او نه داسې زور دی او بس نو سید کواکه د چاغ رکھے الله غرض ولا نا به دنه متوجي شي باقي د زور شینل دي ځکه دې تعلق د زړه سره ده او تجربه ان زور ما سی وعد الله نه ربو چانه شليږي بسم الله الرحمن الرحيم و الزاريات دا الله قسم نه او شواہد دی پراتلو دا قیامت بانے وزاریات ضرون اللہ والقسم دیوی پاغنستن کو حوادانو باندے ضرون پنستلو سرا راوالو دی ارسونو لی ارسونو لی تس نسیر ارزاریات ضرون قسم دیوی کو حوادانو ضرون پنستلو سرا فالحاملات وقرن قسم می دیوی پاہ پورتا کون کی وریضو وکرن بوجھ دو بولرا دو بولوئے بوجھ پورتا کی اس مانتا حاملات هغه پورتا کون کی وریضی وکرن بوجھ دو بولرا فل جاریات یسرن قسم می دیوی پاہ روانو کشتو پدر آپ کے یسرن پاسانتی آسرا فل مقسمات امرن قسم می دیوی پاہ تقسیم ان کو فرشتو رزقونو لرا و بارانونو لرا پبندگانو پکلو کے امرن تقسیم انکی امرن اغا حکم دا اللہ لرا رزق تقسیم ای باران چکم زی اللہ و لیا تقسیم ای فالمقسمات امرن قسم نی دیوی پاغا تقسیم انکو فرشتو امرن اغا شی لرا چی اللہ لاغی حکم کریوی امر دا اللہ لرا دادم رسلور قسمون پسو خوڑن انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي لصادق دا خامخا خبره رښتینی دا دا رښتینی خبره ده وان الدين الواقعا یقینا قیامت خامخا واقعي کی دن کې وی قیامت خامخا واقعي کی والسماء قسم دی جما پاسمان باندې راتل حبق چې خاوند لاروي باجی حجک المناوا اترکون لاری قسم میدی پاسمان غانی ذات الحبو کی چخوند لارو اے اچارے حب کو لکی کی دستور اتا یا حجک منا د زینت امرازی قسم میدی پاسمان چخوند دستور اے خوند زینت تے انکم کیتن تاسو لفی قولن مختلفن خامخپینا مختلفہ کی یہ تبارق قرآن کی ور شهر وائن, سوک ورتا شہر وائی نو سوک ورتا سہر وائی سوک ورتا ساتر الولین وائی یو فکو عنہ من افک ارو لشید دی قیامت دمنون اغا سوک وفک چیغد اللہ پر علم کیا ڈولشو دے یو فکو عنہ ارو لشید اقرار کولو نا پر دی قیامت وانی من افک آغا سوک چی پر علم الہی کیا ڈولشو دے قتل الخراسون الله وی پلانت دشي دروژن دا درغجن چې قیامت نه پلانت دي شي الذين ها الخراسون ها درغجن هم فی غمره چې دای پختل جهالت کې اساو نا خبر دی فی غمرت غمره یا پمانه د جهل او یا پمانه د کفر او د شک دی الذين ها کا سن فی غمره چې دای پليختل شک او پخت کفر کې فَذِكْرُ الْجَهَالَةِ كِسَاحُونَ غَافِلِينَ خَبَرُ عظيم يَسْأَلُونَ تَكُونُ كَيْدَ يَوْمُ الدِّينِ كَلَبِ يَرْزُقُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَكْمَرُهُمْ جِدا كَافِرَانَ عَلَى النَّارِ يُفْتَلُونَ فَقُولْ بَأْنِ دَيْلَ عَذَابُ وَقُولِ شِيْنُ دَاوَدُ الْقِيَامَةِ رَزِي أَلَا بُورْتُ وَيْجِي كُوتَ كَيْفِتْنَةُ كَمَذَابُ قُلْ هَذَا الَّذِي دا ذااب دی کوتونبیی تستااجون چې وي چې تاسوه ددي په غختتوبانې تنوار کوله ان متقی نه بشهه پرزګاران في جناتې وون په جنتونو پهچ نوې وي اخیدي نهماته هم رد به هم هغهتون کې و دی هغهسه ل را چې وړي د دوی طرف د قبلی وي انہم کانو دیش کودا مومنان قبل ذالکا قبل ذالکا مختر دینه په دنیا کې محسنین نیک عمل کول انکه ملک اونکي دنیا کې نیک اعمال کول کاځه کو ارتدا بدله ملوه وي کانو قلیلن من الليل و دای چې ډیر لږ شپه یا ما یجعون چې دو د کېدل و دلا د پښمنی کې هم استغفرون د اللہ نه بخه غواي بخ نه غړلی بخ نه به غخته وفی معم په معلوې د دوی حق حک ل ساائلې ولرووم ه دی دپاره د غښتون کوولمهروو د پاه د نو غتون کوم و کو لا او موکین او پهمکه کې نشانات دي دپاره د یقین کوون کوم وفی پهې کوم ستاسو په د کې افلا تبسرون آیا تاسو ونینا وفی السماعی رزقكم دا آسمان کی سبب دا رزق ستاسو دے چه بارا اندے وما تو عدو نواغ جنب چه تاؤسر وادا کی ریشی ناغد اوم آسمان دا پاسدے او عرش اولاہ دا غید پارا تختو دا غید پارا چتو چت فا ورب السماعی نکسن منی پا پالون کی دا آسمان فا ورب السماعی سارت دسمما کاسم داغ پالون کې داسمانول اردیو دځمو کې ان نه هوله حون چېیې نن خا مخهډ تا سره چېواده دا خبر حقا دا رشتې دا دروغ دررو مګړی ممثلما انکم تنفقون کوم مثل پقون په مسل داغ چې تاسو خبرې کوئي اط کا راغلی د تاته هدي سو في المکرمین خبر دمل منو د ابراهيم عليه السلام چې ځتمن ملمانو اس دخل وله یکل چور د نشو د پادر ت ابراهيم عليه السلام وقالو سلاما ولي دئ چې سلام وايي پتا سلام قال سلام ولي ابراهيم عليه السلام پتا سج سلامي قوم منكرون یو قوم یې ناشنام فراغ اله لههې پټ لاړو دمل منو نخل کورتا دله خوفیتې من سره غ پ پ تل د ملمننو نه کور ته په ا دو عجلین سین نراتلملمننوته پهخی سروب سره کور کې صرفی غز زبهه کو د هغې وختې په خا ممننوتی را په نز دې کړو دا طعام دوی تا قال ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام الا تاكلون اياتا سحرينا الا تاكلون اياتا سحرينا طعام نخر فاو جسمنهم خيفتن نوې نوخړنو ته په ساعت لوځه دوی نه خيفتن يره پوزره کې قالو دي مل منور ته ویلو لا تخف يرين ما وَبَشَّرُوهُ عَلِيمٌ <تصفيق> و بس شو د غلهم او زیې وررک حې براه ملی اسلام تهکو بجي پوه سره فاقبللتې را را متوجې شي وې ب ابراه مل السلام فی سرتن په چغې سره د خولووااض رو او چغې و ف وجهه او د تعجب د وجه نه دا تنېوالو په لاسبانې تاجب خبره انو اللہ سراوالی تندیل اللہ سے ٹکور کی فَسْوَقَّتْ وَجَهَا زوربت بی اطراف اصواب احا جب حتها فَسْوَقَّتْ وَجَهَا دید وقالت ویلیو دی عجوز و ناقیم زخ بڑیم عقیم بی اولادا شنداز ما بسنگا بچے کی قالو کذالکیم ویلیو دی فرشتی دارنگی تو کال <سؤال> رب کستا رب ویلی بی ستا رب فیسل را انہو بیشک شام دادے هو الحکیم <سؤال> العلیم <سؤال> دا اللہ <سؤال> حکمت والدے او پوہدے هو الحکیم العلیم دا اللہ حکمت والدے او پوہدے